Jobb. Jó reggelt! mondhatni, hogy az eredeti az jó. Ezt nagyon szerettem. Ijaj! Egy kicsit elleszek foglalva a papírjaimmal, mert kaptam még házi feladatot is, úgyhogy vettem egy népszavát, amit ma használni fogok. Köszönöm Galambos Erdámnak a gyors reagálást. Arga géza mindig megszokta kérdezni, hogy mi alapján vannak a zenék. Nos, a mocskos időket akartam elhozni az Európától, de nem akartam létrára állni. Így aztán Kucsó és Bebo Valdest hoztam. Ha azt kérdezik, hogy a kettő között mi az összefüggés, ó, pontosan annyi, mint amennyit elárultam. A további összefüggéseket keresnek, és rájönnek bármire is, meséljék el nekem, mert ez rám is a meglepetés erejével fog hatni. Két lehetős van, vagy most merülök el itt az írásokban, vagy pedig később, de úgy döntöttem, hogy egy kicsit később fogok. Ha már így elkezdtem dumálni, akkor benne maradok. A jövő héten, ha minden igaz, akkor helyszínt vált a feyancsi és elhagyja a stúdiót. Minden nap kísérleti műsor, mondtam én. Minden nap utolsó adás. Ez az utóbbi is lehetséges. De egyenre maradjunk a kísérletinél. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ma egyébként 2022. június másodika van és csütörtök a pontos idő. Három perc múlva lesz reggel 7 óra. Igen, három perc múlva lesz reggel 7 óra. Önök az én nézőim és hallgatóim engem fialaj Jánosnak hívnak. Így kezdünk, mögöttem két fiatalember, egy inkább fiatalember és egy hozzám képes fiatalember, nevük Lakatos János és Kurtács András, nekik az elkövetkezendő időben még több feladat jut. Itt szólok, hogy Szerdára már van két vendég, és mind a két vendég hoz magával gitárt, de együtt nem fognak játszani, hanem külön-külön fognak gitározni, hogy mennyire fogja őket elnyomni a körüti zaj, azt egyebek között majd Kurtács András fogja bebizonyítani, hogy lehessen hallani őket, hogy látni is lehessen őket, az pedig lakatos János feladata lesz. Rám nem marad semmi feladat, én csak ülni fogok és hülye leszek, ami egyébként nekem nem megy nehezen. Minden tökéletes lesz. Bárszal, ezt is kitaláltam. Egy dologban mindenféleképpen hálás kell, hogy legyek Milkovics párnak. több dologban is, de egy dologban mindenféleképpen Lakatos János és Kurtás András rejtette tehetségét és közünket, hogy van egyáltalán közünk egymáshoz, ezt Milkovics párnak köszönhetem. Ha... Ezt a mondatot most nem fejezem be. Um őszintén remélem, hogy e, trióvá tudnak ismét bővülni és Galambos Ádámot is dözölni tudom ebben a csoportban, aki szintén felháborítom módon fiatalabb, mint én, de ennek nincs jelentősége. Vannak borok, amelyek az életkorukból adódó a jelentősök, és fiatal korukban meg lehet őket inni. Hülye fiatalok! Cseszik meg! Na, egy mint száz, bevettem a benzinkútra, hogy vegyek népszavát, termék megjelenítés. Áll előttem egy nő, kicsit viseltes de könnyen lehetséges, hogy más meg rám mondja, hogy viseltes mögötte, plexi üveg mögött, Varga Géza, hogy meg lehessen védeni, most már nem Covid. Köszönöm. Hogy csak közben folyik velem egy beszélgetés, így a számítógépen keresztül, és hát azért annyira nem vagyok még teljesen érzéketlen, leveszem a szembegemet, akkor nem fogtum elolvasni. Jaj. Szóval ott áll egy nő, már ő szegény ugye ez eddig nem volt, eddig is odajöttek időnként az emberhez, de most mindenki odajön az emberhez. A lázat nem akarnak mérni, de különböző kérdéseket intéznek az emberhez. Én megmondtam, hogy bemegyek, ott áll bent két rendőr, távozta. Meg ez a hölgy. A másik hölgy a pul túloldalán kérje a forgalmiát. Mire azt mondja ez a hölgy, hogy minek? Hát akkor kezdődhetne ez abba ez a mit minek de nem van nem, nem volt a túloldalon, mondta, hogy hát neki ez a dolga. Figyeljenek, az a fegyelmezettség, amit most már az x-edik benzinkútnál tapasztalok a benzinkutások részéről, tudják, a um, um, régen volt a vicc, hogy mi a szocializmus, és akkor az volt benne, hogy a nép önfegyelme, de, de, de, de ez nem változott. És lehet, hogy nem is a szocializmus. Tehát, hogy van egyáltalán ebben a nép az, hogy a nép mindig bölcsen dönt, ezt mindig meghallgatjuk négy évente, mikor választások vannak. De az, én nem tudtam, hogy a benzinkutasok azok, azok ilyenek is tudnak lenni. Bízisten bennem is van benzinkutas rasszizmus, mint a taxis rasszizmus is, meg nem tudom. Hát, hogy mindenki meg akar engem, le akar engem nyúlni, meg egyebek. Azon gondolkodom, hogy mit meséljek el, és mit nem. De hát, ha már elkezdtem. Csak be kell osztanom, mert még ezt el kell olvastam. És akkor kérdezi a nő előttem hogy a, a benzinkutastó, hogy volt-e katona. A nő épp úgy nem értette, mint én, hogy, hogy most ez honnan jutott neki eszébe? Ezt nem tudom. De a nő kitérő választ adott, nagyjából azt érzékeltett, hogy teljesen lényegt, hogy volt-e katona vagy sem, ő szeretné elkérni a forgalmit. És akkor eszembe jutott az, és nem tudom, hogy önöknek eszükbe jutott, de hogy oké, rendben van, lehetséges, hogy elkaszál bennünket az unió, mert itt az árak megkülönböztetése van, egy osztrák, egy osztrák rendszámmal nem vehet annyiért mint amennyi Nálunk egyebek, most az a kérdés, hogy önök képesek-e arra az absztrahálásra, arra az abstrakcióra, arra az elvonatkoztatásra, hogy ez a döntés a kormány részéről a mi érdekünkben történt, hogy alacsonyabb lehessen a benzinár. Tehát most az a kérdés, legyen alacsonyabb a benzinár, és cserébe be kelljen mutatni a forgalmit, mondván, hogy a külföldiek nagyon sok benzint visznek el, amely hiányzik a magyar gazdaságból, vagy ne kelljen bemutatni a forgalmit, és legyen 1 liter 95-ös 750 forint. Akarunk ez ügyben szavazni? Vagy akarnak? Jó reggelt! Jó, jó reggelt! Uh, ugyanilyen beszélgetés zajlott a Benzinkútnál közt, uh, köztem és egy Benzinkutas között a Kerepesi úton, aki azt mondta, hogy nem kötelező behozni a forgalmit. Aki szeretne kedvezményt kapni, az mutassa be. Neki nem fontos. Én ezt értem? Teljesen is igen, a köszönöm a történetet. Most az a kérdés, abban akarnak-e szavazni, hogy forgalmi és 480, vagy nem forgalmi és 850? Akarnak? Gyorsan döntsék el. Én egyébként felajánlottam a benzinkutasnak, hogy gondolja, akkor megverem, de aztán vetettem róla, nagyvonalú vagyok, nem? Különösen a Johnny Depp, Émerhölgy per után végül is. Nem is a feleségem volt, az ágyamba se piszkított. Ez az emberhölgy is egy érdekes darab lát. Oké, okay, mindenki érdekes darab, még mielőtt itt mérővel át magamra szabadítom. Akarnak szavazni, vagy sem? Ez döntsék el nagyon gyorsan, mert ha nem szavaznak, akkor elkezdek foglalkozni a népszabával. Jó reggelt! a Palguta József vagyok, ez nem jó így az a kérdés, már le van egyferősítve. Nem, ez egy kérdés szarván... ragyogó, tehát elnézést. Te központi jelentőségű ember vagy az életemben, de a kérdés jó. A kérdés, én így tartottam jónak, lehet, másnak nem tetszik, de ez az egész össznépi hörgés, amit én egyébként értek, de hogy bennünk van mennünk magyarokban, nem fidesesekben, bennünk. Hogy melyik korosztályban eziben van bennem gyanú, mert ez a nő példa, aki ott állt előttem, ő konkrétan fiatalabb volt, mint én. Hogy vajon a hompola lánya, vagy az én lányom. A, a, a, hogyan viselkednének az meg azért nem mérvadó, mert nekik meg nincs autójuk. Tehát nem tudjuk, hogy ilyen szituációban hogyan viselkednének. De van egy ilyen gonosz malacka effekt bennünk, ez a, kihúzlak nem. 06171242 adok egy percet önöknek, hogy eldöntsék, hogy akarnak -e ez ügyben telefonálni, ha nem akkor elveszek Csákvári Géza hazánkban világhírű filmek című írásában. Ugye ez alapvetően elvalófa Kobayesi Kenicsíróról és Farkasházi Tivadartól ezt azért tegyük hozzá. Tehát ez a Farkasházi Tivadarnak is voltak korszakos mondásai, ez például az volt, ez a Kobayesi Kenichiró hazámban hazánkban világhírű karmester, ez van itt parafrazeálva, csak nincs benne megjelölve. Tehát aki most minden népszava mellé tettem egy megjegyzést, hogy a hazánkban világhírű filmek az egyébként jogtulajdonosként Farkasházi Tivadarhoz kapcsolató. Már nagyon kevés idejük van, hogy bebizonyítsák, hogy akarnak-e szavazni. Ha elindul a zene, az azt jelenti, hogy nem lehet. Neked új hangokat is szeretnék hallani. Vészesen fogy az idő. Elfogyott. Elfogyott. I know he's something with them in 061-712-42 Durván 9 perc felhívom Winter Montel Zsoltot, aztán felhívom Hajnal Miklóst, aztán felhívom Berecki Csabát, aztán felhívom Kis Abust. Holnap igazolta lesz távol Filipov Gábor, de lesz Navracsics, Tibor Horváth, Csaba és Györgyevics Benedek. Hétfőn nem lesz Kejfej Hétfőz egy hétre, június 13-án viszont nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Group volt lakájában, ahova nagy szeretettel. Nagy kíváncsisággal, érdeklődéssel hívom el önöket, hogy ebben a fél évben és ki tudja, hogy legközelebb mikor ismét csináljunk egy közös, nagyon messziről jött embert, ahol az evidenciák felbontása által olyan módon tudunk rácsodálkozni az életünkre, ahogy egyébként más körülmények között nem feltétlenül. Az idei első két alkalom az revelatív volt. Hogy a harmadik is ilyen lesz -e, vagy sem, azt 13 nagyjából 10 órakor már lehet konstatálni, 14-én kedde már lehet telefonálni is, de egyelőre ma még csak 2022. június második a csütörtök van, a pontos idő 2 perc múlva lesz reggel 4, -4 Ez a Kejfej minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint fiola János 14 éven aliaknak nem, felette és csak korlátozott, igen korlátozott mértében ajánlott adása. A legközelebb nagyjából fél kilenckor lesz egy fél órás szünet arra szünet, amikor nem lesz interjú mondhatják, hogy mi foglalkoztatja önöket tegnap legalábbis a magam frontján, otthon így mondták elég jelentősen elfordítottam a hajórát attól, amelyre egyébként áldát, mondjuk egy nap az nem számít ez ügyben, kettőnek sincs jelentősége egy hét az már számít de hát még csak egy nap telt el erről meg olyan nagyon sok részletet nem akarok mondani Fentartom ezt a nagyjából 7 percet, ami van Önöknek, ha akarnak, élnek vele, ha akarnak Nem, 061 712-42 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó Adás, osszuk be az időnket Magából a Kejfej eb Ebben a félében A mostanival együtt még 4 hét van hátra De miután ebből a hétből Már csak egy nap van hátra a maival A jövő hétből pedig egy nap hiányzik Hát Ez már egy korlátozott és szemmel látható időtartam. 061 712 42 ne felejtsék, június 13-án nagyjából másfél hét múlva nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt 5. kerület Erzsébet tér, lépcső le, aztán balra. Fél nyolctól, a belépés díjtalan. 061 712 42 figyelek ha van mire. Szeretl. sebeke rágatott Meghívatta a Green Policy Center és az Egyensúly Intézet egy holnapi konferenciára. Nem tudom, hogy Filippov Gábor hallgat engem most vagy sem, de június másodikán csütörtökön, 7 óra 20 perckor kapni egy meghívót, másnap reggel kilencre. re hét! Igen. Nem leszek ott. 061 először változtatott Kejfej számítani fog az önök telefonjaira és érdeklődésére, de szeretném elmondani minden kritikai él nélkül, hogy amennyiben az foglalkoztatna, most éppen nem foglalkoztat, hiszen más dolog foglalkoztatnak, például a helyszínváltoztatás önmagában le fogja kötni majd az energiáinkat, hogy akarja-e az egyidejűséget, az elmúlt időben tapasztalt aktivitásuk, ezt nem támasztaná le, de ezt ne vegyék kritikának. 061-712-42 másodszor. 1, 712, 42, senki többet? Jó reggel. Jó reggelt kívánok a vonalban, Wintermonttel zolt. Kapcsolatunk szempontjából, ex polgármester jelgi státuszát tekintve a Fővárosi Közgyűlés Fideszes frakció vezetője. Azt árul el nekem, hogy van-e az ön füle számára a Fideszesnek valamiféle csengése? És ezt azért kérdezem, mert nyilvánvaló, hogy amikor a FRAD a pasassal, akkor annak van jelentőség, hogy fradi és vasas. Ha őről van szó, és a fővárosi közgyűlésről, akkor annak van jelentősége, hogy ön a Fidesz frakcióvezetője. De amikor egy idős polgármester feleségül vesz egy nála jóval fiatalabb lányt, akkor annak vajon mekkora jelentősége van, hogy az idősebb polgármester Fideszes, miközben fogalmunk sincs, hogy az arra, az ifjú arra, az Fideszese, KDNP-se, szocialista, esetleg mi hazánk mozgalomhoz kötődő, vagy momentumos. A Fideszes mint olyan, ha el tud vonatkoztatni attól, ami amitől ilyenkor kellene, akkor az ön számára az micsoda? Miről szól? A Fideszes a szép, csúnya, az azt jelenti, hogy sokat eszik, vagy könnyen lebarnul a napon. A Fideszes polgármester, egy idős idő Fideszes polgármester mennyiben más egy házasságot tekintve, mint hogyha egyébként nem lenne Fideszes, és egyáltalán nem is lenne semmilyen politikai múltja, ha asztalos lenne, akkor azt is megírták volna. Én szerintem ez a készítés egy kicsit túl van bonyolítva, mert az, hogy fideszes, az ha nagyon egyszerűen nézzük, akkor azt jelenti, hogy a Fidesz e, pártnak e, mondjuk a tagja, az én értelmezésem szerint. Aztán vannak azok a fideszesek, akik, akik szimpatizálnak a Fideszszel, vagy adott esetben önkéntes munkát is vállalnak, vagy csak távolról figyelik, de hogyha szavazni kell, akkor már rendszeresen eh, erre a, a, a szövetségre szavaz, és akkor ő is videsesnek tartja magát. Tehát az, hogy videses, az számtalan dolgot jelenthet. Az, hogy nekem mit jelent, az azt jelenti, hogy 1990-ben az élettségit követően egy barátommal együtt eh, Előtte egyébként sokat köszönve Néhai osztályfőnökömnek, aki minden lehetőséget kiigaznált arra, ugye 90-ben, 80-90-ben a rendszerváltás korát éltünk meg, rengeteget beszélgettünk, órán is szünetben is kiránduláson és a közéletről. És érettségit követően elmentem a barátommal a Rándóli utcába, és veléptem a szervezet, és azóta is a tagja vagyok, rengeteg sok élménnyel, rengeteg sok kudarccal, rengeteg sok szép emlékkel élménnyel, rengeteg gyönyörű feladattal, kihívással. És, és, és mindazon emberekkel, akik, akik ennek a közösségnek a részei, amelyek nagyon-nagyon-nagyon színesek és sokféleek, és, és egyébként a tetteiket, meg a, a, a magánéleti dolgaikat pedig a magánéleti dolgaik alapján kell megítteni, nem azért, mert egy pártszövetséghez tartoznak. Igen. Kerintem. Azt kérdezem, hogy vannak-e olyan szituációk, hiszen tudjuk, hogy vannak, de a kérdés mégis arra vonatkozik, hogy melyik az a pillanat, amikor az ember le tudja vetkőzni magáról a politikai hovatartozását, mert valamilyen emberi vagy szakmai kérdés ezt megkívánja, megköveteli, a kettő nem ugyanaz. De uh -huh. ha egyel tovább mehetünk is azt kérdező, hogy én ezt miért kérdezem, akkor azért, mert uh, Siránkozás és üreg marketing akciók cimmel május 30-án jelent meg egy írás Karácsony Gergelyről, amelyben egyemek között Kovács Féter polgármester és Láng Zsolt is megszólal, és én korábban épp arról beszélgettem Navracsis Tiborral, hogy Láng Zsolt vajon új funkciójába, mint kor, uh, Kormány biztos, eleget fogja -e tudni tenni az elfogulatlanságnál azon követelményének, aminek mint frakcióvezető elsősorban a napirend előtti megszólalásoknál nem feltétlenül felelt meg, beleértve, hogy a szervezet és működési szabályzata létező és nem létező, ezt részint előért, a részint lehetővé tette. Uh, és akkor, uh, hát, ugye hosszan még nem tudott erről mit mondani Navas és Tibor, hiszen uh, nem régen volt uh, a láng uh, kormánybiztosi kinevezése, de ha az ember elolvassa ezt a magyar nemzeti írást, akkor ebből kiderül, hogy ő ezt egyáltalán nem vetkőzi le. Viszont, hogyha megnézi az ember, hogy uh, Harangozó Éva milyen címszóval szólította meg őt, már mint Zsoltot, akkor kiderül, hogy nem mint kormány biztos szólította meg, hanem mint a Fidesz-Budapesti elnökét, és hát mint a Fidesz-Budapesti elnöke, ezek szerint megengedheti magának azt a hangot, amit egyébként a szó minden vonatkozásában békülékeny és tárgyalókész és kompromisszumkész Navracsis Tibor nem biztos, hogy megkívánna vagy szeretne Lánk Zsolt tevékenységét, illetően hosszú volt, hosszan lehet rá választ. Is, ha érthető voltam. Szerintem nem volt túl bonyolítva, csak szerettem volna érzékeltethető módon elmondani, miről kérdezem. Én azt gondolom, hogy a viták, a, a vélemények ütköztetése akkor tud sikeres lenni, hogy az embernek van határozott álláspontja és véleménye. A legnagyobb hibának és szomorúságnak tartom azt a jelenlegi városvezetés részéről, hogy nem nagyon van világos és határozott koncepció a városvezetésről. Ráadásul a, ez a szövetség is, ugye, ami a hatalom megszerzése érdekében összeállt különböző gondolkodású, különböző ideológiájú pártok szervezetek konglomerátummal, tehát ők maguk is sokfélét gondolnak, nehéz ebből kikristályosítani egyfalan határozott irányt, és így nehéz működni. Tehát az, hogy egyébként van valakinek egy határozott véleménye, elképzelése adott esetben, tett vágya, az szerintem jó. És ha két ilyen ember mondjuk adott esetben egy városvezető és egy kormány biztos beszélget, abba beleférhet az, bele kell, hogy férjen az, hogyha valamit rosszul, vagy úgy látunk, hogy a másik oldalon rosszul történik, vagy nem jól zajlik, akkor azt szóvá tesszük. Ebben a tekintetben én egyetértek Mánk Zsoltan, szerintem kudarc a főváros elmúlt két és fél éve. Erről beszélgethetünk hosszasan és részletesen, akár témákra lebontva. Mindegyik kapcsán el tudom mondani, hogy miért gondolom én ezt. Nyilvánvalóan vannak akik ezt máshogy gondolják. Az, hogy pedig utána a napi munka, ez hogyan és miként megy, abba pedig a normális működésnek kell dominálnia. De attól még, hogy az embernek véleménye van, azt nem kell azért a magában tartania, mert akkor az, az, az fölvetheti az együtt, nem működés látatát. Tehát szerintem a, úgy is lehet, sőt úgy is kell együttműködni, hogy az embernek határozott elképzelése, véleménye van, és az adott helyen, adott körülmények között nyilvánosságra is hozza, vagy elmondja, vagy magában tartja, ha egyébként azt a diplomácia szabályai úgy kívánják meg. Jó, nyilvánvaló, ezt a beszélgetést majd Langzsoltal kell lefolytatni. Ő a közép-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztését felelős kormánybiztos. Ebben a funkciójában feladata, a Pest megyei és Budapest főváros közigazgatási területét magában foglaló középmagyarországi magyarországi gazdaságfejlesztési zónára kiterjedően látja el, figyelemmel kíséri a gazdaságfejlesztési zónát érintő ágazati Európai Uniós és Nemzeti Forrásból megvalósuló fejlesztési koncepció tervek előkészítését és végrehajtását tájékozódik gazdasági szereplők által megvalósítani tervezet. Nem olvasom el az összeset, de ez a funkciója merőben más, mint ami a korábbi funkciójából fakat, és E, azt neki kell tudni összeegyeztetni, de őre is vonatkozik a fővárost illetően az, hogyha a Fidesz budapesti elnökeként ugyanúgy beszél, mint korábban e, frakcióvezetőként, akkor egyébként a főpolgármester nem úgy tekint rá bizalommal, miközben én nem egyeztettem semmiben se Karácsony és ez nem valószínű a, a következő időben bele, e, beállna, e, ami a bizalmat e, nem túlságosan meg elő, előlegezi meg, hiszen ez a szöveg, amit egyébként hosszan van felsorolva, hogy mi minden a feladata, az ezt a fajta hozzáállást magánemberként lehetővé teszi, kormánybiztosként nem? Világos, és nem szeretnék pingpongozni, de akkor ö, hogyan álljon mondjuk egy bárki, ö, ö, legyen, ö, legyen például ebben az esetben konkrétan Lánk kormánybiztos ahhoz a főpolgármesterhez, aki utólag a választás után bevallja, hogy hát azért nem hozta nyilvánosságra a rakpart lezárásával kapcsolatos terveit, nehogy az megzavarja. Nagyon jól beszél, valószínűleg innentől kezdve erről nem illik neki beszélnie, függetlenül, hogy van erről gondolata, és ezt mindjárt az ön személyhez kötön még mielőtt teljesen megbolondulni látszanék, hiszen a mi eddigi beszélgetéseinkben hála jó Istennek nem kellett önnek más képviselni, és most se kell, Ugye egy viszonylag hosszú időt, leszámítva, amikor visszavonult, egyre hevesebben és egyre erőteljesebben kritizálja már, mint ön az újpesti városvezetést, Az az újpesti városvezetést, amely egyébként önt váltotta, mert hogy a nép, a bölcs vagy nem bölcs nép így döntött. Hozzátéve, hogy ugye a hallgatása is azzal volt összefüggésben, hogy olyan sok embert bocsájtottak el, abból a gárdából, akik önnel voltak, hogy ennek a gyásza is kihatott arra, a szó legnemesebb értelmében, hogy hosszú ideig hallgatott, az elmúlt időben viszont egyre aktívabb, újpestet illetően is, vajon e tekintetben mennyire összeférhető, mennyire összeférhetetlen, érzelmileg mennyire foglalkoztatja mindaz, ami Újpestet illeti, és ahol az ön személyét illetően az ön életében funkcióváltás következett be, és az, hogy közben a Fidesz frakcióvezetőjelet az e tekintetben nem rehabilitálta önt Újpestet illetően, miközben a rehabilitálta kifejezést nem tökéletes, sőt lehetséges, hogy nem is jól használtam. Hát nyilván Újpest a főváros része, is ebben a tekintetben, amit a közgyűlés tárgyal, az van, ami kizárólagosan Újpestet érint, és van olyan, ami általánosságban az összes kerületet város Tehát ilyen tekintetben van, van szerepem, de jogi értelemben az Újpesti önkormányzat működésére. Jogi hatásom nincsen, ugye én képviselő sem vagyok, és semmilyen tisztséget nem viselek az Újpesti önkormányzatban. Nyilvánvalóan, hogy én ezt ígértem a a követőimnek, a barántaimnak, azoknak az újpesti polgároknak, akik uh, uh, úgy gondolták, hogy és most egyre, újra egyre többen vannak szerencsére, hogy, hogy másképp kellene, hogy menjenek a dolgok itt Újpesten, mint 19 uh, ősze óta. Én uh, számukra azt ígértem, hogy én jelezni fogom Újpesten kapcsolatos véleményemet álláspontomat. És hogyha én azt mondtam, hogy hevesebben, akkor én ezt inkább úgy fogom, ha heveség az mondjuk a rendszerességre, vagy a... Vagy az egyre sűrűbbre vonatkozik, Igen. akkor azt gondolom, hogy nem vitatkozunk egymással, de inkább úgy fogalmazom, hogy egyre nagyobb szomorúsággal. Mi Tár, az, ami az, egyébként olyan... Önt Újpest életében alapvetően megfogja? Mi az, amire reflektál? Mi az, amit figyelmen kívül hagy, mert úgy gondolja, hogy arra nem érdemes figyelmet szentelni? Én leginkább a város működésével az elszaladzott fejlesztési lehetőség. hogy Ön ott él. Ja, igen, természetesen. De nem Egy kell helyzet. messze menni ahhoz, hogy lássa az ottani helyzetet, már ami szabad szemben látható. De, természetesen, és, és, és, és megyek biciklivel a városba, közlekedek autóval, megyek, gyalog, kutyát sétáltatni, közelebbre is, távolabbra is, Dunapartra is, Erdőbe is, tehát ennek a városnak hihetetlen fantasztikus adottságai vannak, és, és látom azt, hogy mi, mik azok, amik nem működnek. Jól az a sima egyszerű ö, napi szintű munkavégzés során, és mik azok, amelyek, amelyek és fél év alatt ott állnak továbbra is bekerítve egyetlen egy kapavágás nem történt egy olyan fejlesztésen kapcsolatban, amelyre egyébként a kész kiviteli tervek voltak. És lehet azt mondani, hogy akkor az, az egy nagyon rossz koncepció volt, és ezért nem akarják megvalósítani, de két és fél alatt egyetlen egy terve, egyetlen egy társadalmi egyeztetés nem volt arról, hogy akkor mégiscsak mit szeretnének ott. És ezt teszem hozzá, új persz szívében a Szentisztán téren. És ennek van. például ön tudja az okat? Hát... A konkrét okot nem tudom, mert még csak azt sem mondták el, arról sem tájékoztatták az újpestri polgárokat, hogy miért nem történik, hogy semmi, illetve milyen fázisban van oda bárminek is a tervezése. De hát én azt gondolom, hogy ha van egy elkészített terv, ami egyébként egy egy közös hosszú éveken keresztül lefolytatott újpesti párbeszédben alakult ki. Egy olyan városi tér elképzelés, amelyet egyébként a főváros főépítés és egy szakmai grémium is támogatandónak, porintárisan is támogatandónak tartott, nemcsak hogy koncepcionálisan. Tehát egy jó elképzelés volt. Erre is lehet azt mondani, hogy megváltozott a világ, és új kell, de akkor mondjuk el, hogy miért nem jó a régi, mondjuk el, hogy mit szeretnénk ott, egyetessük meg az újpestiekkel, beszéljük végig, hogy mi, mi kellene oda ténylegesen, és akkor kezdjük el megtervezni, ott nem megcsinálni. De ebből kettő és fél év alatt nem látszik sem, és azért mondom azt, hogy a szomorúságom egyre nő, mert hogyha most sportnyelven élünk, akkor most éppen a fél időben vagyunk. És úgy jött le az, a mi csapatunk, az újpesti csapat úgy jött be az öltözőbe, hogy, hogy nem, hogy támadni nem támadunk, de a védekezésünk is botrányos, és úgy nehéz, és már gólokat is kaptunk, és úgy nehéz megnyerni egy mérkőzést, csak a második félidőben láttunk már csodákat, hogy, hogy, hogy nem nagyon látszik, hogy egyébként formajabulás lesz a második félidőre. Ha már itt tartunk, hogy Tudom, hogy június vége a határidő, de lehet olvasni arról, már, már edzőről is írnak, új edzőről is az Újpestet illetően, ami az új csapatformálását tulajdonjogilag és egyébként is illeti. Én most már óvatos duhaj vagyok, nagyon sok tárgyalás volt, és nagyon-nagyon régóta várunk erre. Én azt tudom mondani, amit a múlt héten is mondtam, van egy aláírt szerződés, abban van egy határidő, amikor ki kell fizetni a csapatot. Nagyon várom már, hogy eljöjjön ez a határidő, úgy, hogy ki van fizetve a csapat, és új tulajdonos van. Nagyon bizakodan tekintek a jövőre, az ember a sportban leginkább mindig nyerni megy egy mérkőzést és, és hogyha jogilag nézzük a helyzetet, akkor jobb lenne, hogyha most már ez a korszak lezárulná, és mindenkorra. Bizakodó vagyok, de vár, most már várjuk meg a június 30 -án. Oké, rendben van a műsor június 24-éig tart, úgyhogy ezt már csak műsoron kívül fogom figyelni, de azzal tisztában van-e, hogy vannak olyanok, akik az Újpest életében magában a szervezetben is szerepet számnak önnek? Tisztában van-e azzal, hogy vannak emberek ilyen -e tervekkel a fejükben? A hát 2019 őszén az önkormányzati választás számomra nem túl sikeres eredménye után is egy kérdés merült föl ezzel kapcsolatban, ez folyamatosan napi van, nyilvánvalóan azért, mert egy közéleti ember, egy olyan közéleti ember, aki amikor aki képtelen lepenni, nem közéletinek lenni. Hogy hogy? Aki képtelen nem közéletinek lenni, megpróbálta, nem sikerült? <gül> Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az, hogy Adott esetben fölmerül emberek neve, az lehet a véletlemmel, lehet a korábbi tetteik elkötelezettsége alapján. Én nem csodálkozom, hogy, hogy, hogy, hogy ilyen szóbeszédek vannak. De az élet az mindig elrendezi ezeket. Oké, okay, rendben akár. van, ez, ez igen, az élet. De figyelj, ezt majd a két gyerekének legyen szíves mondani. Hogy az élet elrendezés, akkor a, a majd azt fogják mondani, hogy apa a közhelyeket a fialánál durogtasd el, és akkor én meg azt mondom, hogy kedves Zsolt, ő meg a gyerekeinél, és akkor létrejön majd egy teniszmecs, vagy pingpongmecs, attól függően, hogy mire tekintjük. Uh, ha nem véletlen lenne aspirációja polgármesternek lenni, azt egyébként uh, mikor jelentené be? Mennyivel elő? att Hát én nem akarok nagyon titokzatos lenni, pláne, hogy most megkaptam, hogy közhelyettem. Nem, közhelyek, ezt mondtam. Vagyok. Abban, ér, abban ér. volt közhelyettem. Bár ne. szerintem a köszhelyek azok nagyon, nagyon nagy igazságokra épülnek. Igen. Bár mondjuk, igen. de igen. igen. Jó. Tehát és sosem rejtettem véka alá, és nem is nagyon akarok nagyon titokzatos lenni. Nekem van tervem elképzelésem ezzel a várossal, ezzel a közösséggel, tehát hogyha, és akkor megint egy ha az élet úgy hozza, akkor... Akkor, akkor én nem fogok erre tenni attól a kihívástól, hogy itt újra ringbe szálljak, és egy olyan csapatot rakjunk, újra össze itt aki szívén viseli, Újpest ügyeit érdemben tenni akar. Van is a fiókjában olyan terv, amit csak el kell indítani, mert a jelenlegiek, bár ugyanúgy benne van a fiókjukban, nem indítják. Kíváncsian várom. Egy kérdést engedjen meg még, és a jövő éten folytatjuk. De? Azt árujjál nekem, hogy teljesen érthető módon a múlt héten arról is beszéltük, hogy mennyi halaszthatatlan döntése lett volna a fővárosi közgyűlésnek, amely elmaradt. Az elmaradt fővárosi közgyűlés iránt a sajtó mérsékelt, a nép szinte semmilyen érdeklődés nem mutatott, ami egyébként olyan nagyon nem csodálható, a mi beszélgetésében nyilvánvaló, hogy ennek teret kell szentelni. Az, hogy én ö, talán tegnap voltam utoljára a Budapest portálon, ahol ugye a fővárosi közgyűlésnél lehetne látni az előterjesztéseknél, hogy mikor van a következő közgyűlés, és én annak az időpontját nem látom, az azt mutatja, hogy azok a kérdések, amelyekben nem döntött a fővárosi közgyűlés, ezek szerint mégis hetekig elodázható? Hát ö, van, ami nem elodázható, és, és, és van, ami, ami fontos lett volna, de nem olyan nagy probléma, hogyha mondjuk egy hónap múlva, vagy pár hét múlva, bár most vannak olyan plegykek, hogy a jövő héten esetleg még is lehet tartani fővárosi közgyűlés, és vannak olyan ügyek, amelyeket, vagy vannak olyan döntések, amelyeket eh, egyre sűrűbben sajnos, és egyre többször indok nélkül, de a főpolgármester úr egy szemében hoz meg két közgyűlés között, hogy az önkormányzati törvény lehetőséget ad neki arra, persze hozzá minden polgármesternek, hogy két Testületülés között rendkívüli helyzetben és indokolt esetben éljen azzal a lehetőséggel, hogy ő dönt a közgyűlés jogkörében eljárva, amit utólag a következő közgyűlésen jóvá kell hagynia a testületnek. Most is tett ilyeneket, céges beszámolók tekintetében, hogy a is 31-ig, büntetés terhel levegett a cégek fölött, hogyha nem fogadjuk el a beszámolókat. Ezt most a főfogármester úr megtette. Egyébként ebben a tekintetben azt kell mondanom, hogy helyesen, mert ne, ne, ne hozzuk még nehezebb helyzetbe a cégeket, Tettem hozzá, lehet rendkívüli helyzetnek nevezni azt, hogy elmaradt a közülés, de ezt inkább a politikusok beszekedésének és az ő felelősségüknek tartó, mint mondjuk egy árvizet vagy egy áram kimaradást, ami miatt nem lehet megtartani valamit. Tehát nekem ez itt a demokrácia felfogással kapcsolatos problémákat reti, földteszem hozzám úgy, hogy egyébként a cégek beszámoló, el kellett foglalni. Nagyon szépen köszönöm a állást, és Jövő éten folytatjuk. További szép napot. Viszont kívánom. Vinter Mantel Zsoltot hallották. Winter Mantel Zsoltot hallották a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakcióvezetőjét. Nem is Fideszes, Fidesz frakcióvezetőjét. Jó reggelt! Jó reggelt, Hajnal Miklós Momentum, országgyűlési képviselő. <gül> a nip beavattam abba, hogy beszéltünk talán hétfőn, igen, hétfőn délután, mert az én szervezeti és működési szabályzatommal, az én etikámmal nem fér össze, hogy majd megkérdezem tőle egy csütörtökön, hogy milyen volt a vasárnap, mert ez az én hibám. Tehát, hogyha én érdeklődést mutatok irántad, akkor nem csütörtökön kérdezem meg, hogy egy elnök választással kapcsolva hogy vagy, bár nagyon sokak számára így természetes. Ha viszont hétfőn egy relatíve kötetlen beszélgetést folytattunk, bár a mostan is se nagyon kötött, akkor nyilvánvalóan, hogy a népnek legfeljebb annyit mondhatok el, hogy beszéltünk, sok érdekes dolog hangzott el, de annak a részleteit nem osztom meg velük. Amit egyébként akár intim pistáskodásnak is gondolhatnának, pedig nem az. Nem teszek sokat sejtető kijelentéseket. Azt érzékeltettem, hogy a hajnalal nem csak akkor beszélek, amikor éppen csütörtök van, és 7 óra 41 perc, ami az én esetemben olyan nagyon nagy meglepetést nekik nem okoz. Szerintem neked is kevesebbet egyre idővel. Azt is tisztáztuk hétfőn, hogy... Ha ma beszélünk erről, akkor nem az egész műsort fogja ezt kitenni. Nyilvánvalóan vannak apró kérdéseim, de hogyha nagy öntáró, önfeltáró vallomást teszel a tekintetben, hogy mi történt vasárnap részint a te, részint a Momentum életében, őző módon én ezt a sorrendet mondtam, nem véletlenül, Nyilvánvaló hogy a Momentum fordítva mondaná, eh, akkor annál kevesebb kérdést teszek föl, nyilvánvalóan foglalkoztat, kíváncsi vagyok, melyik verziót osztod meg, a legrészletesebbet a közepesen, vagy egy MTI közleményt, de most itt levittem a hangsúlyt, és akkor azt mondom, hogy Hajnal Miklós, aki elnökjelölt volt, nem lett az, elnökségi tag sem lett. Tessék, parancsolni. Mi történt vasárnap? Hát a legrészletesebb verziót azért nem osztam meg, mert előzetesen is az volt a, a mi részünkről a, az alapelv, hogy, hogy a tisztítás részleteit azt, azt nem, abban nem mentünk bele a nyilvánosságba. Utólag azért nyilván egyet többet tudok mondani. Ez egyébként a, ugye a Momentum választási rendszer az egy több választás, és egészen addig tartunk választásokat, amíg 50%-ot nem kap valamelyik elnökségi tagjelölt vagy elnökjelölt. És ez abból a szempontból mindenképpen szerintem egy, egy jó választási rendszer, meg jó mechanizmus, hogy, hogy így az új elnökségnek teljes körül és erős legitimitása, felhatalmazása van. És azt hiszem, ugyanis az még javaslatot. Az elnök személyeire, vagy az elnökségi tagok személyére? Igen, igen, utóbbi. Ö, nem kell javaslatot tenni, tehát ennek elindulhat bármelyik rendes tagja a Momentumnak. Ez, jó, tehát majd az elnökséget ugyanúgy a, ko a kongresszus választja, mint hogy az elnököt is. Igen, igen, igen. küldőgyűlésnek hívjuk, de Elnézés gyakorlatilag. küldőgyűlés, oké. Okay. Igen. igen, igen. Hogy én személyesen, hogy érzem magam? Uh, Nyilván van bennem egy csalódottság személyesen, mert mert, mert ambícionáltam ezt a, ezt a szerepet, feladatkört, és, és rosszul esik, hogyha, hogyha az ember munkájára ez a visszaigazolás részben, mert ez nyilván egy múltra adott igazolás is, meg nyilván a jövőre, hogyha nem kapja meg ugyanezt a felhatalmazást. Az is rosszul esik, de egyébként azt is gondolom, hogy... hogy ennek az elnökségnek a tagjaival én egytől egyik szívesen dolgoznék együtt. Szóval, szóval azok viszont, akik bekerültek azoktól, én ezt nem vitatom el, és ezt egy nagyon fontos dolognak tartom közösségileg is, meg személyesen is, hogy, hogy egy ilyen tisztúítás után ez a, ez a közösség tartan, és fegyelmezetten Segíts tudjon nekem. Segíts nekem, ezügyben mérsékelten vagyok felkészült, mennyire cserődött ki az, ki az elnökség? Csak Katalin volt elnökségi tag? Most az előző ciklusban nem, korábban igen. igen. De gyakorlatilag, hogyha az a kérdés, hogy mennyire, akkor azt tudom mondani, hogy a korábbi hétfős elnökségből összesen ketten indultunk újra, és ebből Lee és Márton bekerült az új elnökségbe, én pedig nem. Ez azt jelenti, hogy az új hétfős elnökségben egy olyan ember van, aki az előző elnökségbe, a közvetlenül ezelőtti elnökségbe is, Benne volt. Vannak olyanok, akiknek van korábban tapasztalata akár az elnökségből, akár máshonnan nyilván a párt különböző területeiről. Szóval én ilyen szervezeti uh, tudás tekintetében elég biztos vagyok, abban gyorsan fel fogják venni a falalat. Azt kérdezem tőled, hogy egy Momentum iránt érdeklődő, de a Momentum beléletét egy tízes skálán, se tízesre, se kilencesre, sőt még hatosra se ismerő ember számára van-e annak mondandója, hogy bizonyos grémiumok már, ami a személyeket illeti, ilyen mértékben cserélődnek? Szerintem annak is lenne, hogyha nem cserélődnének, meg annak is van, hogy cserélődnek, és ezt sokféleképpen lehet internetben. Meg hát ugye no, ehhez ki lehet egészíteni azzal a kérdéssel is, amire éppen tetettél utalást, hogy vannak emberek, akik hol bekerülnek, hol kikerülnek, egy olyan életkorú pali, mint én, aki még emlékszik annak idején a politikai bizottság, meg a központi bizottság változásaira, ha nem is tudná fejből visszamondani, mert nem vagyok történész, de hál' Istennek, kremlinológus vagyok. Ennek egyébként egy e, hajdan volt elnökségi tag, aki vasárnap délután még az volt, vasárnap délután már nem, és elnökjelölt is volt. E, milyen jelentőséget tulajdoníti, és a változásoknak az okát miben látja? Hát én kettő, kettő dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Egyrészt az, hogy a Momentum elnöksége az szerintem mindig is egy nagyon változékony összetételű uh, testület volt. Tehát gyakorlatilag én nem emlékszem olyan tisztújításra, ahol ne változott volna drasztikusan. Több mint 50 ban az elnökség összetétele. Uh, tehát ez, ez volt a minimum, ez a szintű változás. Uh, és... Uh, és ehhez képest viszont a, a szervezeti stabilitást azt meg tudtuk őrizni. Szóval ez, ez, ez remélem így lesz a jövőben is, és ez szerintem eddig egy, egy jó hagyomány volt. A másik dolog az az, hogy szinte minden olyan politikusan Momentumnak, aki, aki ismertebb országosan, most lehetne akár Katalint mondani, akár Oroszanát, akár Donátszanát, akár Fekete Györönyes, ezek, ezek mind olyanok, akik valójában a Momentum elnökségében, hanem is azt mondom, hogy kezdtek, de, de, de mindenképpen itt is kellett bizonyítaniuk, itt is kellett azóta esetben tanulniuk a szervezetről, és ebből a szempontból az egy jó dolog, hogyha, ha sok új elnökségi tag van, mert nyilvánvalóan meg van nekik is a lehetőségük arra, hogy, hogy bizonyítsanak. Jó, ugye a sajtó nagyon furcsa módon. működik, és együttben egyébként abszolút, uh, válogat, és nem szerencsés módon válogat, hiszen azt mondja a sajtó, a maga logikáját követve, akiket én ismerek, azok nyilvánvalóan benne lesznek az új grémiumban. Mi az, hogy az általam ismert emberek nem kerültek be, és akkor ugye azt mondja, hogy ismeretlen arcok, ami egyébként a sajtó számára lehetséges és ismeretlen, a Momentum számára nem. Ez egyben felveti annak a kérdését is, hogy ezek szerint ilyen mérvű káderrel rendelkezik a Momentum, hiszen jelen pillanatban azért kevés olyan párt van, én a Momentumon kívül hirtelen nem is tudnék mást felsorolni, aki ennyi új arcot tud felsorolni, beleért, vagy keleján a személyében, például egy olyan elnökségi tagban, eh, akit az ember eh, egyáltalán azt se tudta, hogy Momentum tag, én legalábbis nem tudtam, maga a személy egyébként a korábbi tevékenységéből adódóan ismert volt. A sajtó ugyanakkor ezt címkézi, amit nem tesz jól, de az, a Momentum látható módon vasárnap ezen egy tízes skálán tízesre túltette magát. Szerintem, tehát ebben meglepetést tudunk okozni a sajtónak. Én azt gondolom, hogy ez, ez valójában nem, szintén, nem is az, ez a, gond, figyelj, nem az, az a gond, hogy tudtatok, hanem hogy abból adódóan, hogy valakit nem ismer, mindjárt le is nézi. Tehát az ismeretlen Gerencsér Ferenc, aki nyilvánvalóan alkalmatlan lesz arra, hogy bármit csináljon, hiszen ha alkalmas lett volna, akkor már eddig is nyilvánvalóan többet tudtunk volna róla. Tehát e tekintetben azért a sajtó elég sajátságosan tud működni, Hát most én, én néhány cikket olvastam, ami erről szól, és igen, volt, a független média is írt ismeretlenezésről, azért azt az összekötést, hogy ismeretlen, tehát nem tudom, elindult a Momentum a lejtőn, ezt már nyolcadszor megírta a a magyar nemzetők már mindig elkönyvelték, hogy ma már elindul a lejtőn. És hát hirtelen arra is rájöttél, hogy még veled is mennyivel jobban jártak, pedig hát te aztán mindenre alkalmatlan vagy, hiszen nem elég, hogy nincs diplomád, de még hazudtad is. tehát Szegény gelencsér, azzal, hogy eddig nem volt jelen, még nálad is rosszabb lett, pedig azt hittük, hogy a hajnalnál már nincs rosszabb. Őszintén bármelyik nyeri ezt a tisztúítást, az lett volna a legrosszabb. Tehát én, én azért látom azt, hogy előre meg, meg, meg voltak betárolva ezek a történetek. Valószínűleg a gelentsér felével volt a legnehezebb dolga a propagandának, mert róluk volt meg a legkevesebb anyaguk még betárazva, meg rákészültek a legkevésbé, de nyilvánvalóan meg volt adva, hogy mi kell, hogy legyen a konklúzió, és hát ahhoz kellett írni a cikket. Szóval, na, én, én, én foglalkoznék inkább a független médiával. Ott azért a, a, a, a, újonnan választott elnökünk munkásságára egy-két portrében egész korrektől beszámoltak, és abból azért kiderül, hogy mondjuk az első kerületben a polgármesterként ő már eddig is bőven aktív volt, meg tevékenykedett, és azért jó pár olyan intézkedés fűződik a nevéhez, ami akár szimbolikus, akár nem szimbolikus. Én azt gondolom, hogy a Momentum közössége mindenképpen büszke rá, és reméljük, hogy ez hasonló irányt fog követni a Momentum országosan is. Például ugye az egyforintos forintos vipparkolást a Budai Várban is Jelentsér Ferenc szüntette meg. Szóval szerintem Szerintem van bizakodása, nyilván ezek között sok olyan azt van, aki a médiának ismeretlen, a Momentum közösségének nyilvánvalóan egyikőjük sem az. Tehát ezek az emberekkel én személyesen... Évek óta dolgozom együtt különböző, különböző szerepben meg és ez így lesz a, a jövő. Utolsó kérdés, ezügyben is aztán megyünk tovább. Ha bár te nagyon fiatal vagy, és a politikai múltad sem túlságosan hosszú, független attól, hogy a Momentumban már hosszú évek óta jelen vagy, de a Momentum sincs olyan nagyon hosszú ideje a horizonton, téged ugyanez a sajtó, nem az, amiről te beszélsz, hanem én beszéltem, ahhoz képest, még tegnap e, nem is tudták, hogy ki vagy, ahogy szokták mondani, még elnézést a kifejezésért, a tojás rajta van a sejhaján, mindjárt bukott emberként tüntettek fel, akit egyébként megbuktattak az eddigi tevékenységéért, e, és ezáltal mindjárt olyan jelzős szerkezeteket is kaptál, amelyekkel korábban nem rendelkeztél bármilyen mértékben foglalkozották, -e, illetve mekkora igazságtartalma volt ennek a kijelentésnek, amivel nyilvánvalóan te is találkoztál. Foglalkoztatni azért nem foglalkoztat, mert hasonlóan súlyos kielentéseket találkoztam már a választási kampányban is. Most nyilván kicsit újra melegítették ezt a történetet. Én, én akkor is ahhoz tartottam magam, és most is igyekszem ahhoz tartani magam, hogy ezeket, ezeket így megpróbálom így kizárni a, a napi működésemből gondolkodásomból mert szerintem ez, ez egy ilyen pszichológiai hadviselés része valójában a részükről. Én nem hiszem azt, hogy, hogy, hogy 27 évesen az, hogy valaki nem kerül be a Momentum elnökségébe, az a bukás jele lenne, de nyilvánvalóan azok a propagandisták, akik soha életükben nem építettek fel semmilyen politikai közösséget, és nem nyertek semmilyen választást, akkor, akkor ők lehet, hogy ehhez egyen jobban értenek. Én, én most így nem érzem magam úgy, mint rend, ha... Rend, mint, rendben, ha még egy majd. utolsó kérdés, pedig azt mondtam, hogy utolsó, a barátnőd örül-e annak, hogy valószínűleg többet lát, különös tekintettel arra, hogy erre egyébként tettél megjegyzést is, mármint arra, hogy több, élet, több időd lesz a magánéletedre? Hmm, annak biztosan, hogy többet lát, de egyébként szerintem ő ugyanúgy szurkolt annak, hogy én a Momentum elnökségében azt dolgozom a, a is, mint eddig. De az, az szóval, az az benne volt. is vegyesek az érzések. Um, János kórház melletti vaddisznók annak a, azoknak a kilövési módja, mint országgyűlési képviselő bekerülte, vagy rákerülte a horizontodra? Erre tegnap a második kerületi facebook csoportban láttam először erről egy posztot, uh, azt küldték el nekem. Uh, Meséld el a népnek két mondatban, hogy miről van szó. Itt röviden arra van szó, és akkor inkább a, a posztot idézem fel, tehát utaztak a, a villamoson, ugye hűsvajdi szakaszon Igen. a János Kórház irányába az emberek, egyszer csak megáll a villamos, lövöldözéseket hallanak, és, és konkrétan valakik vaddisznókat, illetve kismalacokat is uh, lőttek le közvetlenül, tehát fényes nappal, illetve reggel, uh, bármi fajta úgy tűnik, hogy előzetes jelzés vagy óvintézkedés nélkül, és, és ugye erre valószínűleg azért volt szükség, mert egy-két nappal ezelőtt volt arról hír, hogy a János Korház környékén vaddisznók vannak. Én azt gondolom, hogy ez valószínűleg ugyanaz a vaddisznó falka, vagy amiről, amiről itt szó lehet. De, de az azért elég súlyos, ami ezután történt, ugyanis kijött ez a Facebook poszt egy csoportban. Nyilvánvalóan elkezdtek utána menni a, a újságírók, a helyi lakosok, és mindenki mutat mindenkire. Itt ugye a Pilisi park Erdő ZRT is ezért a területért hivatalosan, de nyilván meg keresve az illetékes önkormányzatok, katasztrófavédelem, rendőrség. Nekem a legutóbbi információm az az, hogy ez a, ez a rendőrség volt, aki, aki itt a, a vaddisznó kilövését, kilövetését azt. A BRFK tevékenység irányítási központja rendelte el lakossági jelzés alapján a brfk val a szerződött kilövő ember hajtotta végre. De ugye ez is olyan, hogy nincsen róla még hivatalos információk, tehát erről is még csak állítólagosan írnak. Um, szóval ezzel kapcsolatban még én is... Uh, az elrendelt uh, nyomozás keretén vagyok. belül minden részletre kiterjedően kivizsgáljuk a vadelejtés jog és szakszerűségét, így az engedélyeztetés folyamatát is. Hát igen, de azt mondjuk nem mondják, hogy ez valójában egy belső nyomozás, meg egy belső ellenőrzés. Tehát a BRFK saját maga nem ismerte el, hogy ők lőtték le fényes nappal, vagy ők lövették le fényes nappal ezeket a vaddisznókat. És engem ez zavar ebben a történetben, hogy valaki vállalja magára, teljesen mindegy, hogy kicsoda, mert annál nincsen rosszabb, mint hogy fényes nappal ismeretlenek lövöldözhetnek az utcákon, és, és aztán mutólag senki nem vállalja ezt a felelősséget. Ez azért szerintem az, az a hajmeres több történet, az, hogyha valakiről kiderül, hogy nem egyeztetett le minden folyamatot, az, az már egy olyan dolog lenne, hogy azt mondja, de ember, hogy legyen belső vizsgát, de jelenleg nem ez van, jelenleg az van, hogy senki nem vállalja magára ennek a, a felelősségét. Múlt héten beszélgettünk az elmaradt közgyűlésről, azóta a nagyjából, minthogyha belepte volna a hó, már azt se lehet tudni, hogy múlt hét csütörtökén mi volt és mi nem volt. Az én emlékezetem nem így működik. Azt kérdezem tőled, hogy mindaz, aminek következtében elmaradt a múlt héten, nem is csütörtökön, hanem szerdán a közgyűlés az ügyben történt előrelépés hadhatós segítséget kaptam egy momentumos politikustól, megkereste Orosz Annát, aki végül is visszaívott, elmesélte, hogy mi milyen régóta ismerjük egymást, különböző olyan magánéleti dolgokat e, e, mesélt el, amelyek nem haladják meg az intimitás határát, de nagyon szellemesen ezekre való hivatkozással is arra kért, hogy fel az alól, hogy ő ez megszólaljon, nem esett nehezemre, nagyon kedves és nagyon udvarias volt, érzékeltette, hogy van mondandója, de azt ő inkább nem osztaná meg mindenki nagy örömére, leginkább a sajátjára. De áruld el nekem, hogy nem csak a 11. vagy talán leginkább a 11. kerületet, illetően a különböző időközi választásokat, illetően a tekintetben, hogy a pártok megegyeznek -e egymással, hogy kit indítanak majd az időközi önkormányzati választásokon, történt-e előrelépés, vagy abból adódóan, hogy te kikerültél a momentum elnökségéből, fogalmad nincs, hogy mi történt. Tehát mondjuk csütörtöktől vasárnapig, ha történt valami, mint elnökségi követhetted volna. Nem akarnék nagyon ironikus lenni. Igen, egyrészt a mandátumom azt hiszem június 10-én jár le hivatalosan, mert csak, ezért is, mert csak ezért is követem. Meg, meg nyilván az új elnökséggel vagyunk egy átadás átvételi folyamatban, és Erről fotó is igyekszünk van. képben lenni. Igen, igen. A konkrét ügyel kapcsolatban ugye, tehát én ezt szép választanám az időköziket, meg a fővárosi közgyűlést. Az időközi kapcsán van, ahol tudok pozitív példát is mondani, nem olyan messze a 11. kerülettől. Budafokon, ahol egyébként tótenre mint országgyűlési képviselő győzött, ő korábban önkormányzati képviselő volt, és a helyén kapitány Alexandra indul összeellenzéki támogatással. Így is nagyon nehéz dolgunk lesz, legutóbb 50 szavazattal nyertük meg azt a kicsi választókerületet, és július 31-én lesz az időközi, mm -hmm. de, de, de ott például képesek voltunk erre a megállapodásra jutni. Mi azt szeretnénk biztosítottnak látni, hogy mindenhol erre a megállapodásra jutunk, függetlenül attól, hogy éppen DKS, vagy Momentumos, vagy Jobbik Fass jelölt van. A új Budai helyzetek kapcsolatban én nem tudok még megoldással beszámolni, szóval nekem ez még nem került fel a radaromra, vagy nekem még ezt nem mondták, hogyha van ilyen, én úgy tudom, hogy ez még nem oldódott meg. És a fővárosi közgyűléssel kapcsolatban pedig mi bármilyen politikai vitánk is van, Attól még ott leszünk bármikor a városházán, amikor. Én a ezt szeretem, de a múlt hiszel, így. de mégis mégiscsak emiatt maradt el. Hát, hogy is mondjam, nem rajtunk múlt. tehát uh... csak azt teljes tapasztalatot, hogy mindenki a másikra mutat? Igen, és ugye, de ahol meg ez történt, ismeret... az nem volt sajtónyilvános. Az én lelkiismeretem abból a szempontból tiszta, hogy uh, mit tényleg bent voltunk, és készen álltunk arra, hogy végigüljük ezt a testet. Jó, ülését. egyedül a Kristina ült bent, tehát magában a, a, a közgyűlés Igen. termében senki nem jelent meg őt leszámítva. Én úgy tudom, hogy ez volt a kérés, hogy akkor nem menjünk be. Én ezt értem, csak én arról tudok beszámolni, hogy egyébként egy hétköznapi ember ebből mit lát az, hogy dohányfüstös termekben egyébként mi történik miközben nem dohányfüstösek, tök mindegy, amra az embernek nincs rálátása, a dokumentum az, vagy dokumentum, a, a demokratikus koalíció azt mondja, te vagy a hunyó, a Momentum azt mondja, hogy te vagy a hunyó, én nem voltam ott, most szimpátia alapján nem akarom eldönteni. Igen, én nem is akarom ezzel most így vádolni bármelyik szereplőt, a jövőre vonatkozóan ugyanazt tartjuk fent, amit eddig, tehát politikai vitáktól függetlenül mi részt tudunk venni, és részt fogunk venni a fővárosi közgyűlés teljesülésén, és uh, én azt gondolom, hogy ez, ez, ez így helyes, és így normális, és uh, alapvetően nem kellene összekötni egy-egy uh, személyi kérdést, vagy egy-egy politikai vitát uh, a teljes közgyűlés napi rendjével. Tehát ez, ez szerintem megint csak egy olyan alapelv. Ha valaki azt gondolja, hogy nem, nem, nem érdemes ezt az alapelvet tartani, akkor én arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért. Uh, de a mi részünkről mi mi tudunk, hát képesek lenni, és tudunk ebben segíteni. Okay. Én ilyen biztos nem meglegyen. mondanék: uh, Dezse Balázs megtalált téged is 26-án, amikor hogy hogyha jól értem a kormány elhangzottakat elhangzótakat, holnaptól csak a magyar rendszám autók tankolhatnak, a magyar benzinkutakó legalábbis a kedvezményes áron. Kigondolta volna, hogy végül Orbán veti ki a Tiborsz adót, és van egy fordított mosolygó smiley, amire Dezse Balázs azt hitt, hogy azt hittem a bandi a legbutább nálatok, ez ugye feltétlenül a, ki, ki a bandi? Gondolom, a egy Győr a gondolj. Igen. A legbutább most már fejfej -fej mellett. Én azt kérdezem tőled, hogy ami azóta eltelt, mármint a bejelentés óta, biztos kormányhatározat is van, mindezt nem követem. Én azt követem, ami alapvetően a benzinkutakon zajlik. Ez egy pozitív fejlemény, vagy sem? Mert én reggel feltettem a kérdést a nézőimnek és a hallgatóimnak, hogy ma utoljára, megvettem egy népszavát termékmegjelentés a benzinkúton, és ott végighallgattam a hölgynek és az, az eladónak a vitáját a forgalmi kapcsán. Úgy is feltetnénk a kérdést, hogy végül is Orbán Viktor és zenekara megmentett bennünket attól, hogy magasabb legyen a benzinár, a hazai kőolajkészletek és feldolgozás nincs abban az állapotban, hogy a külföldieket is kiszolgálják, Eddig ez megtörtént, ezen túl nem lesz meg. Könnyen lehetséges, hogy uniós eljárás indul, de ne menjünk olyan nagyon messze. Tudnak-e annak örülni, hogy 480 forint a benzin, és cserébe be kell mutatni a forgalmit, vagy nem örülnek neki, és nem akarják bemutatni a forgalmit, és inkább fizetnének 750 vagy 800 forintot. Végül is el lett mismásolva a helyzet, és nem volt pregnáns jelentkező szám, akik ezűbben szavaztak volna. Én azonban eléggé el nem ítélhető módon a régi viccet idéztem a magyarok kapcsán, és magamat is ideértve, hogy kicsit emlékeztetünk a gonosz malackára, akinek ugye azt Mondják a többiek, miután beesett a gödörbe, hogy kihúzlak, mire azt mondja, hogy nem. Ami nem azt jelenti, hogy én egyetértek abban a rendelkezéssel, amit Orbán Viktor és zenekar tett, de mindenféleképpen egy olyan helyzetet teremtett, hogy egy adminisztrációs korláttal a magyar állampolgárok, vagy a magyar forgalmi rendszámmal rendelkezők számára egy olcsó benzint tesz lehetővé, mint a nem for ilyen forgalmival nem rendelkezők számára. E te ezt egy égbe kiáltó bűnnek találod, rossz megoldásnak találod. Mi a véleményed arról, ami ezügyben a Pesti Flasteron az elmúlt időben történt? Könnyen lehetséges, egy vidékin is én azzal kevésbé vagyok tisztában, ami nagyon szórakoztató, egyfelől, másfelől nem biztos, hogy az. Nem egy égbe kiáltó bűn, szerintem alapvetően itt kettő probléma van, de lehet, hogy három. Egyrészt, amikor ö, ő kommunikálnak erről csütörtökön egy kormányinfón, és senki nem tudja, hogy ez pontosan hogyan fog kinézni, meg hogyan kell megvalósítani. Ez így van, kol. ebben tökéletesen igazad van. Ez, ez, ez a típusú kormányzás szerintem az érintetteket kikészíti, tehát én nem, nem lennék szívesen a. Ebben tökéletesen igazad van, hiszen ott még nem is forgalmiről, ott rendszámról volt szó. Így, így, így, ad egy, ad kettő. Um, Nyilván én, én annak örülnék a legjobban, ha még ennél is alacsonyabb lenne a benzinára, hát milyen jó lenne, de ez a szabályozás így említetted az uniós eljárást, azért szerintem igen, ennek van egy kockázata, és mondtad, hogy ez még soká lesz, meg, meg nem tudom, várjuk ki a végét, de azért bőven benne van az a probléma, hogy ezt a kedvezményt, ami most úgymond megadatik a, a, a magyar adófizetőknek, állampolgároknak, azt majd utólag amúgy is vissza kell fizetni a magyar költségvetésnek a magyar adófizetők pénzéből. Tehát, hogyha így meg leszünk bírságolva ezért két év múlva, vagy három év múlva, akkor egyik zsebünkből kimásikon be, de sokkal előrébb nem jutottunk. Szóval szerintem van egy ilyen probléma, és a harmadik kérdés nyilván ez az egész összefügg az olajembargóval és összefügg az annak gyakorolt hatásaival. Szóval szerintem nehéz úgy beszélni a, a, a benzináztokról, hogy, hogy ezt a kérdést nem hozzuk be. Én, én azt gondolom, hogy, hogy itt azért Magyarország nagyon-nagyon nagy mértékben rá van most utalva az orosz energiaforrásokra. Arra nem látok én törekvést a kormány részéről, hogy ezt a ráutalatságot csökkentse, és mondjuk az energiafüggetlenségünket nevelje, Hosszú távon azért egy olyan kormánynak örülnék, és egy olyan kormányzásnak örülnék, ahol ez is ki van mondva, nem csak az, hogy az apa a férfi, az anya nő a benzin, meg négy. Na szor. itt meg kell, hogy álljunk. Ebben neked tökéletesen igazad van. Nem, nem azért. Tehát csak ez. Ugye, én olyan, ugye engem régen, alapvetően a sarkos, nagyon igaz és nagyon téves gondolataimért euh, szerettek meg az emberek, vagy legalábbis lettem megkülönböztethető. Amit te itt most említettél, azt a régi fiala János, különösen, hogy ez egy tévéműsor, hát nyugodtan kirakat nem, nem tettem ki, egyre többet fogok egyébként képi tartalmat közzé hát ez egy tévéműsor, akkor legyen, de ez, hogy az anya férfi, vagy az anya férfi, az anya nő, az apa férfi, és a benzin 480 forint ez valami olyan mértékű összetévesztése annak, amit egyébként Orbán, én nem tudom, hogy Orbán Viktor talált ezt ki vagy be az emberek, mert az, hogy az anya nő, az apa férfi, az egy olyan külbevésett igazság a Fidesz részéről, amely egy ideológia, ami a kereszténységhez való tartozás, ami a mostani genderháború által kiváltott DAC-reakció a szó pozitív vagy negatív értelmében, és amit én tökéletesen értek, akkor is, ha egyébként nem értek vele egyet. Hogy emellé helyezik azt, mint külbevésett igazság, hogy a benzin 480 forint, ez azt mutatja, hogy aki ezt kitalálta, és csak őszintén reménykedem benne, hogy ez nem Orbán Viktor, az milyen mértékben haszonelvű. Aki haszonelvűségből ezt elköveti, az meggyalázza az én szememben az anya, nő, az apa, férfi megjegyzést, és Orbán Viktort olyan helyzetbe hozza ami a helyzetben egyébként nem hozhatnák. Ezt most rajtam kívül még ember nem mondta az országban, de amit te mondtál, ez, ezt váltotta ki nem most, hanem akkor, amikor megláttam, és konkrétan azt gondoltam, hogy aki ezt ebben a formában így kitette, tehát nem Orbán Viktor, hanem aki lehetővé tette azt, hogy ez így legyen beléd, hogyha Orbán Viktor tényleg mondta, az nincs teljes mértékben tudatában annak, hogy mit cselekedett. Nekem csak annyi értetek a kapcsolatban a fejemben, hogy én, én, én nem hittem el először hogy ez ez Orbán Viktor hivatalos oldalára került ki. Én Abszont, azt hiszem, hogy ez valami mély oldal. Egy, egy, egy súfra egy jár az agyunk. Ez egy vicc. És nem az? Ne? Tessék. És nem az? Ö, nem, nem. Nekem a másik dolog, amim eszembe jutott az az, hogy ez a székely vicce, vagy székely mondással ugye, ami ugye arról szól, hogy a medve nem játék. <gül> uh, és akkor erre a mintára próbálták felfűzni a dolgot. Uh, azért ott is vannak ott is vannak olyan erős állítások, amelyek... amelyek nem mindegy. Én nem, nem biztos, hogy összetartoznak. Ez a minimum, azt hiszem, amit a, a Székely kapcsol kapcsolatban lehet mondani. Igen. Oké, rendben van, de félbeszakítottalak. Tehát, ugye megemlítetted ezt a képet, és aztán folytatni akartad elnézést, hogy ja, csak annyi, de... hogy, hogy szerintem, tehát egy kormány persze fontosak az azonnali intézkedések is, meg fontos a, a benzinára is, de de az, hogy koncepcionálisan mondjon valamit energiapolitikára, és lehetőleg azt mondja egy ilyen helyzetben, hogy függetlenítenünk kell magunkat Oroszországtól, ez szerintem egy, egy minimum elvárás lenne, és sajnos ez nem teljesült. Szóval nekem ebben van hiányérzetem függetlenül attól, hogy milyen a benzinára. Igen. Én ezt most elküldöm a kollégáimnak, hogy tegyék ki, és a Berecki Csabával folytatott beszélgetés után, ez lesz a téma, ha egyébként ebben óhajtanak megszólalni. János, küldtem neked egy e-mailt, akkor majd a következő beszélgetés után tegyed ki. Köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten folytatjuk. Lesz miről? Rendben. Még egy, még egy fél mondat, Böszörményi út. Böszörményi úton pont múlt héten volt képviselő testületi ülés, ahol döntöttünk arról, hogy ott fokozottabb intézkedések lesznek annak érdekében, hogy. De mikor gyors most öntött... nyomoznak, tehát ott egyelőre nem történik semmi? Én úgy tudom, hogy újraindulhatnak majd a munkálatok, amikor biztosított, hogy, hogy, hogy biztonságosan lehet tovább bontani, de az első rendőrségettől függetlenül nyomoz. De az, hogy most garantálva legyen a biztonság, meg az, hogy legyen egy nyomozás arra, hogy a múltban mi történt, az, az, az én úgy tudom, hogy ebben a tekintetben szétválik. Tehát a múltban nyilván meg kell állapítani egy felelősséget, a jelenben meg kell egy statikai vélemény, meg, meg, meg, meg helyzetfelmérés. Köszönöm a rendelkezésre, állás utazdabba sejtanak. Én is. Hajnal most hallották. Momentum Országgyűlési képviselő Anya férfi, amit az előbb mondtam, az teljes mértékben véletlen volt, tehát nem játszottam a szavakkal, még mielőtt valaki félreért. De a következő 20 perc témája megszületett, előtte azonban felhívom Bereczki Csabőt. Majd csak később rakjátok itt most fénykép, és aztán... Jó Jó reggelt! Jó reggelt. Jó, csak nagyon rosszul hallok. Ti jól halljátok, János? Akkor visszajullok. Rossz, rossz gombot nyomtam meg. Most már jó? Ahó? Én hallok. Tökéletes. Jó. Már itthon? Igen. Abszolút. A mostani beszélgetésben igyekszünk elkerülni azt, hogy a bulvár sajtó magasságába emelkedjük, és még egy dologra kell tekintettel lennünk mind a kettőnknek. Ugye ez a mostani beszélgetés érinti a népszavát, mind a ketten ismerjük a Krisztinát más-más ja. oldalról, és mind a ketten el akarjuk azt kerülni, hogy egy itt nem lévő ember, aki ráadásul magánéleti kapcsolatban van a műsorvezetővel, és aki nem mellesleg, de közben a népszava kulturális rovatvezetője. Tehát, hogy ezt, hogy hogyan lehet ezt jól megoldani? Önmagában ez egy komoly feladat lesz, tehát fel van adva a lecke, én a magam részéről azzal, hogy ezeket a körülményeket elmondtam, ezzel önmagában felhívtam a figyelmét arra mindenkinek, hogy ez egy érzékenységet érintő beszélgetés, de nem lesz ettől még tojástánc. A végén meg lehet állapítani, és az nem éleszek, hogy mire jutottunk. Különös tekintettel Csaba arra, és ezt el kell, hogy mondjam, hogy a mai népszavában, egy cikke jelent, me, jelent meg Csákvári Gézának a Hazákban világhírű filmek, amely azért összefüggésben van a korábbi AJ talán Z, Ágoston Zoltán, talán nem tudom, én nem ismerem ennyire jól, de van, aki vele hozza ezt összefüggésbe, ezt az írást, tehát ez a két írás, amely megjelent 31-én, illetve ma másodikán csütörtökön azért a két pont között egyenes lehet húzni. Ezt a cikket te még nem láttad, ugye? Nem. Uh, felolvasom nagyon gyorsan, minap jelentette Bekálovi Vári Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramát, és ezzel együtt a számukra sajnálatos fordulatot nincs magyar film a programban. Egy olyan ákategóriás mostrán és itt tovább, és itt tovább. A magyar film nemzetközi mélyrepülése már tendenciózusan zajlik, miután idén a két nagy történelmi fesztiválon, a Berlinálén, és Kámban, melyek nem mellékesen jelentős nemzetközi média megjelentést garantálnak, sem volt egész estés magyar alkotás összehasonlításképpen kámban lenni olyan, mint az olimpiai részvétel nagyon furcsa folyamat, hogy sikerült kikerülni a mezőnyből azok nyilvánvaló a Nemzeti Filmintézet csupa olyan műfoly és tematikai műveket finanszíroz amelyek elsősorban a magyar nézők edukálása és zárójelben redukálása céljával készülnek. Kis közben a Nemzeti Filmintézet 2022-es költségvetése is szerepel. Kérdés, miért volt rossz, hogy a 2011 és 18 között működő magyar nemzeti filmalap olyan művek létrejöttét is segített, amelyek nemzetközi dicsőséget hoztak, és akkor így hosszan sorolva vannak azok a filmek, amelyek ez alatt az idő alatt nemzetközi elismerésben részesültek. Majd így folytatódik a cikk. Ennek a szériának most szemmel láthatóan vége, ugyanis a sok milliárdból készül hazafias történelmi darabok nem feltétlen művészfilmek, látványfilmek terén pedig olyan konkurenciákkal versenyeznek, mint a hollywoodi vagy a francia filmipar alkot Köszönöm, Nemigen követhető így később, hogy a központi költségvetésben szereplő büdzsé felett mennyit költ a filmintézet, hiszen a kiemelt projektekhez hunyadi sorozat, most vagy soha plusz állami segítség is szokott párosulni. Az NFI, a nemzetközi mozgóképez szintéhez való hozzáállását, viszont tisztán mutatja, hogy az Oscar egy ne, oda nem illő filmet küldünk, mely elsősorban körben elvégzett post-mortem. téma a nézőszám uh, itt uh, elegánsan és óvatosan fogalmaz a Csákvári, ugy 2019-ben jogutatoként váltó NFI által finazzadott művek zöme, még nem mutatkozott be, illetve, hogy a Katinka bű két hét alatti 15 ezer nézője soke vagy sem, még korai megítélni szakemberek szerint, az egyedüli jó, hogy az NFI megtartotta az inkubátorprogramot, így limitált büdzsével, de az első filmek készülnek, ám rendszerben már nincs benne egy második film lehetősége, miképpen a a kurrens pályák csúcsán lévő rendezők sem kapnak támogatást, igaz Herendi Gábor sem, aki a legtöbb magyar volt eddig képes beültetni a mozikba, lehet, hogy nem a megfelelő magyarokat fejeződik be a cikk, de a mi kettőnk beszélgetése tegnap egy másik cikk kapcsán született, amely AZ monogrammal jelent meg, és 31-én e, volt olvasható, illetve fenn volt a, az interneten is, amely abval a hangzatos címmel jelent meg. Elnézést, ezt nem lehet nem hangzatosnak mondani. Szivarral és Osztrigával ünnepelték a Nemzeti Filmintézet tisztségvédselői, hogy nem volt magyar játékfilm Kánban. Anélkül, hogy annak a bűnébe esnék, hogy kommentálok szöveget, ennek is részleteit. Eh, Glamour a címmel közölt képsorozatot három napja, a brit napilap a Guardian honlapja, az ismert utcai fotós Andy hol képei azt mutatják be, milyen volt a hangulat a világ legfontosabb mozgóképes versenyén, a hétvégen véget ért 75. Karni filmfesztiválon. A képgaléria egyik felvételében sorban lefelé a tizediken, a lap az amerikai kolumbiai Pictures produceri élvezik némi szívarazás és harsály nevetés közben, a többi között az Ostriga de a képen valójában a magyar állami alkalmazottakat lehet látni, míg pedig balról jobbra, Berecki Csabát, a Nemzeti Filmintézet nemzetközi igazgatóját vonalban, amint éppen szivarozik és nevet valamint mellette XY egyebek. Rejté, hogy az állami tisztségviselők mit ünnepeltek a 75. Karni Filmfesztiválon, hiszen egészest és is magyar mű nem is került a programba, illetve még a régi klasszikus se a Kánni Classics válogatásba. Kérdés az is, egyáltalán miért vonult fel az NFI ekkor erőkkel Karnban, hiszen a tisztségviselőinek nem igazán lehetett, hogy dolgok a fesztiválhoz kapcsolódó filmvásáron kívül, és persze kérdéses az is, kiált az utazás és tartózkodás költségeit. Majd szóval kerül az is, hogy ö, mi volt a NDA vajnalat, meg egyébként kérdést intéz a Népszava az NFI-hez, és azt a választ kapja a Kárnyi Filmfesztivál, a Nemzetközi Filmakár legnagyobb jelentőségi fóruma, a Nemzeti Filmintézet a filmvásár a magyar filmek nemzetközi értékesítését elősegíti magyar standot, Pavilant működteti, mely naprakész információt nyújt a azai filmgyártás és koprodukciós lehetőségeiről dörödöm-dörödöm. Mindenek ismeretében nem meglepő, hogy a Nemzeti Filmintézet képviselő is évről évre részt vesztek a Kárni Filmfesztiválon, személyesen egyeztethessenek dörödöm-dörödöm. Mivel a Berecki Csabáról és asztaltársairól készült kép a Guardian Galériájáról szerint a Columbia Pictures producereit mutatja, a népszava írta fotósnak Endi Holnak is, tőle azt kérdezik, ki hogy éppen a világírű Hollywoodi fújstudó embereibe futott bele, miközben nem azokba futott bele, hogy téged kerestek, vagy se, erről ez a cikk nem szól. Ez volt az első cikk, a másik cikket azt dióhéjban ismertettem, azt még nem láttad, biztos fogod olvasni. Miről fog beszélgetni? Milyen szivart szívtál, hogy mit kerestél ott, hogy kinek nem, a pénzén fogunk, voltál ott, hogy milyen volt az Ostriga? Arról fogom beszélgetni, János, amikről, hogy természetesen így kerüljük a, mert nincs is köze hozzá a, a, a Krisztinának ehhez az egészhez, de azért azt nem tudom elkerülni, hogy minősítsem a népszavát. Tehát, hogy mondjam, az ember kimegy egy nem egy 007-es misszióba külföldre, tehát uh, hivatalos kiküldetésbe dolgozni, uh, ahol lefotozzák az utcán, am, uh, és nem bújkálva, mert egy, egy utcai teraszon uh, vacsoráztunk, és uh, lefotózzák uh, bárki, csak mindegy, ebbe az égvilágon semmi probléma nincs. Aztán ez megjelenik Angliában, ez a kép, ugye több más képpel együtt, azzal a címmel, hogy, hogy Káni Glamur, illetve ugye életképek a fesztiválról. Ez felfedezi egy tres szerkesztőség, és... és a úgy, trash szerkesztőség most a igen, hát igen. És uh, felfedezik, ott fölismerik a, a, képen, a képen, lévő, képen lévőket, meg is keresték a filmintézetet, és hogy feltettek hogy, hogy néhány kérdést, amit a filmintézet sajtósai meg is válaszoltak. Tehát, hogy mit kerestünk ott címmel, és ezek után megjelenik az a, az a minősíthetetlen uh, cím, hogy, uh, hogy Osztrigával és Szivarral ünnepeltük, hogy nincs filmünk Kámba. Tehát innentől kezdve, most nem akarom, hogy az elcsépelt szegény Eszterházi mondatot mondom, hogy bizonyos szint fölött nem megyünk sehova alá, de, de ez, ez a cím, és ez a felütés, tehát ez, a, ez az igazi bunkó házmester tempó, akit egyáltalán érdekelnek a tények, nem érdekelték, az, hogy csak, csak a pár nap alatt több, több mint százer dollárt kerestünk forgalmazással, én meg a kollégáim, és hogy egyáltalán az, hogy itt London után a második legnagyobb filmipar van Európába, azt, az nem magától van, hanem az ember kimegy kámba főleg egy két éves Covid után végre találkozni az összes partnere, mert Tavaly például, amikor volt egy hibrid kár júliusban, tehát nem akkor, amikor szokottak, például nem voltak ott az amerikaiak. Tehát az ember kimegy dolgozni, amint semmi, ba, semmi elismerést nem kell ezért külön kapni, mert ezért kapunk fizetést. De hogy utána ezt a címet adják egy amúgy, uh, amúgy uh, hogy mondjam, uh, Hétköznapi képhez, ami a többi káni képpel együtt jelenik meg, hát ezt nevezem én trash és I, I, I, I újságírásnak. Tehát ez, ez nem is, itt, itt nincs mit miről beszélni. Egyébként, hogyha tényleg a Kolumbia emberei lettünk volna, akkor szegény fotóst is most nagyon sok millió dollárot fizetett volna a Guardiannek, hiszen nem adtunk semmiféle beleegyezésre az hogy a kép megjelenjen, de még egyszer mondom, nem az a baj, hogy elkészült egy kép, mert készüljön elégre, mondom, még egyszer nem titkos misszióban voltunk, de az, hogy utána ezt egy magyar szerkesztőség közébe kerül, és ezt a címet adják, és ezt a felütést, hát ezzel, ezzel mondom, ide nem, ide nem tudok lehajolni ilyen a, a, alulra. Tehát szégyeljen magát, és menjen az anyába mindenki, aki ezt jóváhagyta, és megírta. Azt kérdezem tőled, hogy hol, ezek szerint ez egy Utcai terasz volt? Ha persze, ez egy, ez egy híres étterem Kámba egyébként. Ez Kint van, tulajdonképpen az emberek között, mert ott kerülik meg ezt a teraszt, egy hatalmas teraszt, és, és ismert hely egyébként Kámba, és kész. Tehát nem. E tehát mi dolgozni mentünk ki, és dolgoztunk is. Jó, csak hogy, hogy az tisztázunk, az... hogy ugye a népszavai is, tudtommal, legalábbis amit én láttam, nem ezt a képet hozta. Ennek egyébként jogi okai vannak, mert Há persze, a... hát nyilván, nyilván nem, nem, nem, akkor még nem tudtak beszélni, a, a, amit a guardian és nem hozták le még a képet. De, De mondom, a képe nem a kép a probléma, hanem abban a képben mit tudtak kihozni. Tehát, hogy, tehát hogy, hogy, hogy hogy kerültünk odáig abból a képből, hogy egyáltalán mit keresünk, pedig pontosan tudja a Csákvári is, és mindenki, aki filmmel foglalkozik a magyar sajtóban, hogy az ember mit csinál Kámba. A Kámba nem csak akkor megy hivatalos ember, mert ha van filmünk. Egyébként tavaly, tavaly volt versenyfilmünk, néhány évvel ezelőtt nyert is Berlinben, most a Csákvári másik cikkere reagálok, hogy ugyanezzel a hangulattal ugyanezzel a hangfelütéssel szitták, mint a bokrot, az Endi Vajnát. 2012-től 15-ig egyfajtában. És most, most meg visszasírják, ezt tudtuk, hogy így lesz, és, és tehát nem, egyszerűen nem, nem, nem, fog, egyszerűen nem lehet foglalkozni ezzel az a, olyan éppel, aki ilyen... ilyen, ilyen Elnézést, itt van előttem a fénykép, a filmipar képviseli és szivart élveznek a Kanni régi kikötő mellett. Úgy. A kérdés az, hogyha ezt a kejfejancsi kirakja, ebből lesznek jogi problémák, vagy sem? Hát én nem tudom, hogy nem vagyok jogász, mert hogy nyilván jogi, tehát egy fotó, egy sajtófotó nénának van valami jogi védettsége, bárki bárki nem. Egyébként, mint akit lefotóznak, annak is vannak jogai, persze. Jó, de, de itt például ebben de... ebben ne ebbe nem szerepel a Kolumbia. Hát nem tudom, nem tudom azt kép, ezt a Kolumbiát is honnan vette az ember. Nem, ne, hozzá kell tennem ezt a feliratot 2022 május 31-én, most a Guardian oldalán vagyok, tehát ezt a feladatot 2022. május 31-én módosították, hogy tisztázzák a fotó témáival kapcsolatos részleteket. Magyarul a Guardian szükségesnek tartotta, hogyha korábban a kolumbiai emberének e, lett -e, vagy lettetek Aha. volna beállítva, akkor nem vagytok azok, és ugye a kép bal sarkában kétségtelen te vagy igen, e, jóízű nevetéssel e, kétségtelen kagylók vannak előtted, és kétségtelen, hogy a jobb kezedben egy nagy szivart, igen. tartasz. Ma már ez a kép így lelhető fel a Guardian-en, hogyha önök követni akarnak engem, akkor rámennek a guardian és ott ezt megtalálják Glamour on the Croisette Cannes Film Festival képeken. Andy Hall. Magyarul, úgy már szükségesnek tartotta a változtatást a Gardián. most már csak az a kérdés, hogy bármit akar-e változtatni a névszava, vagy sem, de a két dolog nem egészen ugyanaz. Menjünk vissza erre a képre. Vajon, mert ugye, ember, ugye ehhez Andy Hollal kéne beszélni, akit biztos, hogy nem fog fölhívni emiatt, de mégis azt feltételezem, hogy Andy Hall ezt a képet csak azért, mert valaki szivarozik és ö, ö, ö, osztrigát eszik, az a kérdés és azért nem hívom föl, hiszen aki végignézi a többi uh -huh. képet, azt láthatja, hogy itt életérzés képek vannak, az életérzés képeken... Hát ez, is, pe... ez, ez a kép is az. Ah, pont ezt akarom mondani, hogy vajon uh -huh. Andy Hol ezt a képet akkor is le, lehozta volna-e, ha kiderül, hogy a képen nem a Kolumbia emberei vannak, vagy pedig ez azon képek közé tartozik, eh, ahol például eh, színészeket, vagy szín, eh, mozihoz kap Kapcsolódó embereket, fotóz? Hát mivel, hogy, hogy ilyen, ilyen típusú illetve ilyen hangulatos sorozatot készített, így a megnézve többi képet, valószínűleg lehozta volna akkor is, hanem azt hiszi, hogy, hogy Kolumbia, vagy nem Kolumbia. Mert ugye de... itt van egyébként Jordan Balfor, akit egyébként nem áll módonban ismerni, de ugye vannak rajta ismert emberek, de zömében ismeretlen emberek vannak, és ugye ez a címben is benne van, hogy glamour uh, on the croisset, ez ugye mindenki számára nyilvánvalóvá teszi, hogy ez itt most nem egy sztárfotó uh, sorozat. Fossza. Tehát ezek hangulat és életképek, Általában ismeretlen emberek vannak rajta. Oké, okay. uh, akkor uh, át kell, hogy vegyem a fialától a másik szerepet, ugye ez a kép Andy Holevel nem volt tisztában, de ez nagyjából innentől kezdve úgy szerepel, mint amikor Gulyás Gergelyt és Rogán Antalt lefotózták valahol, és közölték, hogy hány forintos órájuk van, és hogy mit ettek. Ezt követően pedig az a kérdés, hogy ezt a nép vagyonából tették-e vagy sem, Rogán Antallal és Gulyás Gergelyen annak idején ezt nem tettem meg, bármikor szívesen megteszem, jó étvágyat kívánok. Nem kezdek el magyarázkodni, légy szíves, mondd el ennek az ebédnek, vagy nem tudom minek a történetét, és avassad be a nézőimet és a hallgatóimat abba, hogy ezt a Nemzeti Filmintézet által leadta, de a számlát, vagy ez saját költségen ment. Elnézést, ez most vagy így megy, vagy sehogy. Saját költségen ment, nincs ebben semmi. Ezt egyébként veled, a csak azért beszél, beszélek erről, mert van egy személyes kapcsolatunk is, nem vagyok hajlandó senki felé magyarázkodni. Ez saját, egyrészt saját költségem volt, ez egy, ez egy vacsora volt, ami abból állt, hogy uh, éppen ott volt már mindenki kámba, mert nem egyszerre érkeztünk, és nem egyszerre jöttünk el, és akkor azt mondtuk, hogy menjünk este, akkor dumálni. Ki volt az akkor... asztaltársaság? Hát akik a képen vannak, a többieknek, hát meg nem vagyok felhatalmazott, hogy vagy mm -hmm. elmondjam. Uh, voltak egyébként amerikaiak, akik, akiket ismertünk, akik jöttek, és pillanatra megálltak az asztalunknál. Lehet, hogy innen vette az Andiol, én nem tudom, hogy az Andiol mióta tényfergett az asztal körül, mert nem azzal voltunk elfoglalva. Ismered? Lehet, ott... Hogy? Ismered? Endi nem? Hát ott, ott láttam, hmm? mikor fotózott, és megkérdeztem tőle, hogy mi újság van, hogy nagyon kattoktatott, és mondta, hogy életképeket csinál. Kános. Azt is mondta, hogy a És utána mondta a és igazából mivel, hogy minket ez nem nagyon érdekel, tehát ezt én azért forgattam uh, már angol filmet, és pontosan tudom, hogyha bárki bekerül bármilyen képbe, alá kell írjon egy uh, nyilatkozatot, hogy. hogy uh, tehát akkor is, hogyha háttérben látszik, hogy mondjuk uh, a cigarettát vesz, vagy cigizik, vagy, vagy beszélget bárkivel, tehát nem tartozik a filmhez. Tehát én ezt nem nagyon fogtam föl így utólag, hogy azért egy, egy brit újságíró hogy gondolta az, hogy csak úgy lehoz képeket bárkiről, annélkülőbb beleegyezett volna. De még egyszer mondom, nem ez a része, meg a kollégáimat sem nem ez zavarja, mert hát Istenem, hát nem, még egyszer nem titkos vacsora volt, és nem titkos küldetésbe voltunk kánban. Az a borzalom, amit a népszavábből ki tudott préselni. Hát az, az már igen. Tehát ez, ez persze, hogy a saját költségen voltunk, ezért rohadrága éptelem, persze, hogy kifizettük. De az, ez egész úgy van beállítva, mintha nem ostriga és szivar lenne a kezemben, hanem kokain csík nem nem, nem, nem nem Itt nem egyszer erről van szó, és ugye a mostani cikk, ez a hazánban világhírű filmek, ugye ez azt állítja szembe, hogy uh, milyen fényüző módon uh, élnek Kánban a nemzeti film... Mi az János? János, egyrészt nincs fényüzők. Tehát, hogyha én veled uh, összefutok Kámba, vagy Monte carlo vagy Párizsban, vagy bárhol, és akkor elmegyünk vacsorázni, nyilván uh, pörkölt, pörköltet nem árulnak Kámba. Az a kerestük nincs. Tehát most uh, ne tegyünk már úgy, a 2022-ben, hogy, hogy, hogy, hogy egy egy darab Osztriga vacsora, azt kifizetett. Jó, de akkor vonatkoztassuk rám, van ott ha, meghívsz engem Osztrigára, mondjuk nem, nem hiszem, hogy azt én szeretem, amikor megpróbáltam, nem jött be, de mindegy, homárt fogunk enni, és akkor az lesz benne, hogy a Nemzeti Filmintézet vezetője, a bukott, a 2019-es önkormányzati választások legnagyobb vesztesét látja vendégül. Igen. És aztán később ugye megjelenik a hazánkban világhírű filmek, amely ugye mint egy magyarázatot is szolgál, vagy mint egy kibontja a témát, amely korábban csak a fénykép által van. Mit is ünnepelnek ezek a magyar filmintézetben, vagy a nemzeti filmintézetben, amikor egyébként a tevékenységükre különösebben nem igen, lehetne ennek Csákvári egy rossz indulatú alak. Ismerem, elő, mond, és mi még egyszer. A Andy vajna alatt ugyanezek a cikkek születtek meg, másképpen az endire kijegyezze. Engem most nem érdekel, hogy a csákvárinak mi a film ízlése, meg mit gondol erről, arról, mindig is rosszindulatú volt, most is az összeköti a szezont a fazonnal, kösse, szabad ember azt sem, amit akar. Engem nem érdekel a csákvári. Engem az, az érdekel, hogy ebben az országban nem lehet komolyan venni a újságírók 90%-át. Tehát itt, itt ezt, ezt így nem lehet. Ez nem újságírás, amit, amit, amit ezek csinálnak. Ez nem újságírás. Ez Damjanic utcai házmester tempó. Hallottad, hogy hogy ert vett? Hallottad, hogy Osztrigát? Tehát ez, és utána összekötik egy olyannal, aminek semmi... És még egyszer mondom, tavaly volt filmünk Kámba. Valószínűleg éveken belül megint lesz. Kettő darab oszkárdiunk volt az utóbbi néhány évben, úgyhogy, úgyhogy nem érdekelnek ezek, a, ezek, a, ezek az ideológiai harcai a csákvárinak, mert még egyszer mondom, rossz én, se, én is tudok rossz indulatú lenni, hogyha felcseszik a fejemet, de ennyire nem, mint a csákvári. Érted? Tehát ő is ott kalimpált kámba, én is megkérdeztem, hogy minek? Kit érdekel a csákvárinak az írásai? Kit, ki olvassa? Hát a nem olvasol, olvasói, ez olvassak ez az nem egy ünnep, János, az nem egy ünnep, nem ünnepelünk, amikor elmegyünk vacsorázni, eszünk. Én ezt értem, ráadásul ugye tudni kell, hogy az első íráshoz legalábbis nekem fogalmam sincs, hogy van-e közelje a csákvárihoz, hiszen azt egy ájé nevezetű ember jegyzi, és ájé. nem cségi. És az már milyen, hogy aki ki a bánat az az Tehát még neve jó, mindegy, nem, engem nem érdekel, mert túlbeszéltünk. Azt kérdezem tőled, Stress, hogy én nem legér. akartam vihart kavarni, én a saját szervezet és működési szabályzatomat ö, ö, követtem akkor, amikor ö, ezt a témát felvetettem. Ez a mostani helyzet valahogy elboronálható, vagy nem tudom mi a megfelelő kifejezés a, a népszava és a... Nemzeti Filmintézet között, hiszen itt nem Csákvári kontra vagy A.J. kontra Bereski Csabáról van szó, hanem intézményekről. Igen, intézményről. Hát mi az, hogy elboronálható? Hát most csinált, egy, most csinált egy, egy aljas öven alul ütést a népszava, mit akar elboronálni? Ne, ne, én, ezt én kérdeztem, ezt, ezt a népszava nem kérdeztem, én kérdezem, hogy ez a helyzet valahogy rendezhető-e? Valamit az a kérdés is felvetődik. Talán, Móli. Bocsánat, ők kezdték, ők hoztak ki egy ártatlan képből valamire. hiányolod de azt, hogy az NFI a válaszában nem írta meg azt, hogy milyen pénzből szivarosztákámban? De miért kell, de nem hiányolom, nem hiányolom, mert senkinek semmi köze, hogyha ha kimegyek külföldre dolgozni, én mit csinálok? Senkinek semmi köze. Maximum annak, aki a, aki a feletes főnökön vagy a feletes szer. És hogyha gyűjtse... Mert nem ez volt a problémájuk. Hát a problémájuk az volt, hogy mi azt ünnepeltük, hogy nincs filmkámba. Engem ez háborít föl. Mert az a kérdés legitim, hogy milyen pénzből ha, ha erről, erről... Ebben nem tudok vele kérdés. vitatkozni. A cím... A cím... Nem a cím és mi tudjuk mind a ketten egy cím a mai világban Elviszi Jó, ebből a, a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy a cím szerintem nagyon rossz választás. Uh bizonyára rád kellett volna szólnom korábban, amikor személyeskedő megjegyzést tettél, de amikor az embert elragadja a hív, akkor ilyen előfordul. Nekem nem az a dolgom, hogy igazat adjak egyik félnek vagy másiknak, hanem hogy valamit megmutassak, és mutassam azt, hogy hol ennél van igazság, hol annál. Egy olyan trendbe beállt be ezzel a címadással a népszava, amely egyébként nem az én világom, és az, hogy ezt a címet konkrétan kihogyatta, az már egy olyan belső titka a amiben minimálisan se szeretnék e, semmiféle kínos vagy kellemetlen helyzetet teremteni az ott dolgozó barátnőmnek, aki egyébként nyilván valóan egészen más hangulatban néz és hallgat bennünket végig. Sajnálom az apropót, csak ezt tudom mondani, Szav Szivarral és Oszrigával ünnepelték a Nemzeti Filmincézett tisztségviselői, hogy nem volt magyar játékfilm kánban, Ha az a kérdés, hogy ez komilfó vagy nem, és akkor nagyon elegánsan fejeztem ki magam, akkor azt tudom mondani, hogy nem. És ráadásul és az, az, az alcím nagy erőkkel vonultak Igen. fel. A kérdések az, hogy miért Igen. azt kell, hogy mondjam, hogy ez az én kontrollomon tuti, hogy nem ment volna keresztül, akkor sem, hogyha ez Rogán Antárról szól, akihez közel sem fűznek olyan szálak, mint hozzád, mert az ember abban az életkorban, én vagyok, abban azért ennél józanabbul kell, hogy ítélkezzen. Sajnálom. Jó, én is sajnálom, és még egyszer, csak a világosan engem csak ez a része ért. Nem az, hogy felfedeztek egy képet, és megkérdezték, hogy mit csinálunk, nem, nem ez a probléma, hanem ez, ez a felültés. Engem csak ez egész be az zavar. Az sem zavar, ha megkérdezik, hogy milyen pénzbe vacsorázunk, oké, kérdezzék meg, de, de ez, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy kaptak egy választ, egy, egy, egy szakmai választ a sajtósoktól, hogy, hogy mit is csinál, egyébként mindenki tudja, hogy mit csinál egy, egy, egy ilyen delegáció egy, a világ legnagyobb filmfestiválján, tehát, hogy mi, mi dolgunk van, és igazából nem azért megyünk ki fesztiválra, mert van filmünk, vagy nem, hanem mert van Magyarországon 8 millió koprodukció, iszonylag sok forgatás, vannak magyar filmet, amit el kell adni, fesztiváloztatni kell, stb. Tehát van bőven dolgunk, és most is volt, és most volt az első olyan fesztivál a Covid óta. Én ezt tökéletesen normális. értem, csak közben ugye egyfolytában megy ez az én pénzem, a te pénzed, hogy közben a népszava nyilvánvalóan el tud számolni a csákvári pénzével, vajon uh, Berezki Csava pénzének mekkora köze van ahhoz, hogy ki mekkora adót fizet, vagy mennyire a saját pénzén van ott. RST ti itt most konkrétan a népszava, és te együtt isszátok meg annak a levét, ami egyébként ma a közéletben ezügyben kialakult, ez nem a népszava kezdte szerintem, az biztos, hogy nem te kezdted, az is biztos, hogy nem én kezdtem, de ma már abszolút benne van, hogy emlékszünk Lázár János hotelszámláira, emlékszünk Pető András történetére, emlékszünk annak az egészen áldatlan mi voltára, emlékszünk arra, hogy kétségtelen létrejött a politikusok révén nem által, és most nem Lázár Jánosra utálok, hanem akárkire egy olyan fajta urizálás, amivel kapcsolatban az egyébként nem túl gazdag ország ellenzéki sajtója, mindig aktuális elező. Sajtója, tehát a Fidesz is lehetett ez. ez számunk kéri a politikusokat hogy milyen pénzből teszi jól csak nem vagyok politikusok de a filmintézet révén állami alkalmazottak vagyunk. állami alkalmazott vagyok, igen igen, és úgy, úgy, és úgy, úgy van az egész, hogyha azt ünnepeljük, hogy, a, hogy nincs ahhoz vagyunk, nem, az azt az, az, az, az az kell, hogy mondjam, hogy az szint a rossz indulat, tehát erre nem tehát tudok mást mondani erről, ezért, vagyok, ezért vagyok indulatos, nem másért igen tehát azt, ahogy te, amennyire ismerlek, ahogy te is nagyon rosszul tűröd ezt a nem Ezt egyetlen egy esetben lehetett volna leírni, ha ezt megkérdezi tőletek, és te ezt válaszolod. Hát, ha elmebeteg vagy, igen. akkor szívjad meg. Így van, így van. Egészen pontosan. Jó, Tehát, én nem válaszolom, akkor, akkor le lehet írni, hiszen engem idéznek. Pontosan. Nincs semmilyen hatása van évszavára, hál' Istennek nem is lesz Nyilvánvaló. én a saját magam részéről valószínűleg ezt úgy oldalánál meg, hogy megpróbálnék egy bereszki interjút készíteni, de nem szeretnék senkinek se tanácsot adni. Én kerestelek meg téged, Igen. nyilvánvalóan konzultáltam a barátnőmmel, ebből a helyzetből én jól nem tudok kijönni, de a lehető legkevésbé rosszul szerettem volna kijönni, és talán ez sikerült. Nem... Tehát, a szabad sajtóban nemcsak az van benne, hogy az ember politikailag legyen korrekt, hanem a saját környezetét tekintve is igyekezzen korrektnek Igen. lenni. Ennek próbáltam eleget tenni, majd az élet bebizonyítja, hogy mennyire sikerült. Sajnálom az apropót mindenki irányában. Én is. Én is. Köszönöm, János. Szia. Kérem a fotót. Az anyanő az apa férfi... A benzin az 480, itt van ez a másik történet. Figyeljenek, ez a kejfejancsi fénykora, mármint a, a témát illetően. Tehát, amit Orbán Viktor biztosított ezzel, én konkrétan azt hinném, hogy ez egy Pápai Gábor paródia, vagy karikatúra, hogyha már a népszavánál akarok maradni, és holna felháborodik a teljes Fidesz. De nem, ez nem a népszava, ez nem Pápai Gábor. igazságtalanok lennének, ha most nem mondanák el, hogy mit gondolnak. Azért lennek igazságtalanok, mert ez az a kejfejancsi, amit nagyon sokszor hiányolnak. Most sikerült belefutnom. 061 712-42 Nem lesz zene, csönd lesz lesz. Csönd lesz lesz. Ezzel akarom feszélyezni önöket. De ennyi, 061.712.42. Tudok válaszolni a tett kérdésükre, alapvetően a mostani csönd miatt fogom elfordítani a kejfejancsi orrát. Én őszintén fel vagyok háborodba. mind a két témában, különböző módokon vagyok felháborodva, beleértve, hogy ennél vannak nagyobb bűnök is, ezeket mind lehet rendezni, de ez pont arra való, mind a kettő, hogy lehessen róla beszélgetni. Minden konfliktusban meg kell látni annak a lehetőségét, hogy a megoldás után jobb lesz, mint előtte. És maga a konfliktus valójában a tisztázást teszi lehetővé, nem pedig az ellenségesség fennmaradását. Ami a legrosszabb tud lenni egy ilyen szituációban, az a csönd. Nagyon sokszor kerültem, én hétfőn voltam egy bizonyos szituációban a magam hibája révén, amit nagyon jól tudok, hogy az idővel fogom tudni csak megszüntetni, mert nem lehet azokat a vendégetek, akik ott voltak, azokat egyfajtában azzal pertraktálni, hogy én mit nem csináltam helyesen. Valamikor a csönd segít. Valamikor a beszélgetés. Nem tudok ajánlani beszélgetést Sákvári Gézával, Honpól a se fogom felhívni. Berezki Csaba volt. Orbán Viktor se fogom megkérdezni. Az apa férfi, az anya nő, a benzi marad 480, ez vajon így, ez a három. Ráadásul a benzin marad 480, az a, az a fettelve, tehát az, az, az, itt, az viszi a prímet. Ha önök úgy gondolják, hogy ez nem érdemel kommentárt akkor a kejfejancsi legjobban azt tesz, hogy elfordítja a hajója orrádnak, és még az sem biztos, hogy nem mond le a betelefonálás lehetőségéről, nem büntetés. De nem akarom felhúzni magam azon, ami közben valamikor a kejfejancsinak a fénykorához tartozott. És nem tartozik ide, hogy a Facebookon most éppen mit írogatnak. És nem tartozik ide, hogy holnap után vagy tíz nap múlva a 15 vagy 20 eszres nézettsége lesz, mert az a nézettség, nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy most van-e telefon, vagy sem. 8 óra 49 perc van, 9 óra 3 perckor, vagy pontosan 9-kor fogom felhívni kis Ambrust. önökön múlik, hogy lesz-e hang. A műsoron én lehúzom a saját potméteremet, zene nem fog szólni, ha hívnak, beszélgetünk. Ha pedig nem, akkor csönd lesz. Csak azt kérdezzék, hogy mivel kapcsolatban kéne telefonálniuk. Ne felejtsék, június 13-án, hétfő este, másfél hétre van ide, nagyon messziről jött, <coughs> nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Az az óriási különbség a mostani szituáció és az ottani között, hogy ott itt lesznek velem szemben. Mind a hánya. mint hogy korábban is. Oda megyek, mikrofont adok a kezébe, és azért az mégiscsak feszélyezi önöket a tekintetben, hogy megszólaljanak, és eddig még nem volt olyan messziről jött ember, ahol az emberek ne sejtették volna, hogy mivel kapcsolatban kéne megnyilvánulniuk. a Hétfő, este fél nyolc. Nagyon messziről jött ember. Erzsébet tér lépcső le, balra. Akvárium volt lokál. Most pedig Szivarral és Osztrigával ünnepelték a Nemzeti filmintézet tisztségvísérői. Nem volt magyar játékfilmkámban, nagy erőkkel vonultak ki a kérdés csak az, hogy miért Szerző AZ, az online főnöke, illetve az apa férfi, az anya nő, a benzin marad 480, Orbán Viktor. Tess parancsolni. 061 712.42. Figyelek Figyelek mire. Tesszük. Jó reggelt, Horváth nem akartam én az első telefonálni, elnézést kérek, de én nem telefonálmás, más, én is nagyon sajnálom. De buszáj először a Csabának, a Beleczki Csabánhoz hozzászorom. Elég nagy bolondat Beleczki Csaba, ha nem számolta ennek a vacsának a költségeit, az árát költségként. Hiszen a, ne a Nemzeti Firmin Tizet igazgatója az olyan tárgyalásokat folytathat, sőt, folytatnak kint Kandban, vagy akárhol, amik előremutatóak, amik utána üzletileg bejönnek Magyarországnak. Hát ezek költségek, könyörgök. Hát ezeket ez egy, egy elég hülye a Csaba, hogy ezt nem számolt el. Úgyhogy ez egy borzalmas. Nem ugyanaz, tudjuk, az, hogy ezek, elszámolt el, vagy sem. Ő azt, mondta, nem, ő azt mondta, hogy nem, ami egy hülyeség, mert ezeket, ezek elszámolható költségek, hiszen ezek üzleti tárgyalások. Nyilvánvalóan nem a, a barátnőjével vagy a, a, a gyerekével volt ott, hanem olyan emberekkel. Nyugodtan meg kell Nekem sokkal is, inkább a közhangulatról szól. Hát a, igen, hát a közhangulat borzalmas. Hát így, Úgyhogy abszolút egyetértek a Csabának ezzel a hozzászólásával, tök igaza Jó, van. de a másik oldalon meg az, az van benne, hogy bizonyos intézmények különböző újságírói kérdésekre nem válaszolnak. Ne felejtsük el, hogy a népszabadság megszűnése adott esetben hogyan volt vagy nem volt összefüggésben, de egyesek szerint inkább volt, mint nem volt összefüggésben, e Rogán Antal, akkori helikopterezésével, ezek nem olyan dolgok, amikről csak úgy meg lehet feledkezni. Ezek egymásra épülnek. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fia, Hát azt szeretném mondani, hogy, hogy én is úgy gondolom, hogy a, a, az anyanő és az apa férfi, de aki máshogy gondolkodik, az... Elnézést, nem a... ez volt a kérdés. Itt az fel se vetődött, hogy az apa férfi, az anya nő. Az a kérdés, hogy ez a hármas egység. Ugyan van család? Most tudnom kéne. Férfi, nő, benzin. Én erről a hármas egységről beszélek. Nem. Ne, ne próbáljuk meg ezt a területet, ezt a beszélgetést másfelé vinni. Elnézést, nem adok módot most kivét. Ne haragudjon, kedves mpk most nem. Tehát beadom, mint törz, de azt jelenti meg, hogy ez most nem. Nem. Tehát ez nem az apa férfi és az anyja nő. El, elnézést. Azt szeretem volna mondani, hogy nagy butaság összekötni ezzel a benzinnel ezt a, ezt a dolgot. Hát. Így igen, hát. csak hát nem így, nem így futottunk neki. Vége, de mondhatnám úgy is, hogy ez itt egy újságíró temetése, búcsú, írja Baksar Roland 12 órája. Igazából most egy Baksar Ulandot csak azért hozom ide, mert hogy a Népszabadságnál ő volt egyebek között az, aki azokkal a feltáró uh, riportokkal foglalkozott, amely sokak szerint a Népszabadság végét idézte elő. Csak azért teszem ezt, mert semmi sincs következmények nélkül, semmi. Minden konfliktus arra való, hogy kibeszéljük, minden. A felek nagy múlik az, hogy ha az egyik beszélni akar, akkor leülnek-e vele, és hajlandóak-e tisztázni. Hozzátéve, hogyha bocsánatkérésre van szükség, akkor legyen bocsánatkérés. Ha bocsánatkérés úgy történik, hogy az egyik azt mondja, hogy de a másiknak is meg kéne ezt tennie, akkor kölcsönös bocsánatkérések révén valóba el kell jutni. Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem vége van a kampánynak. Be lehet Elnézést csak azok telefonáljanak, akinek van véleményük, jó? Tehát csak azért ne telefonáljanak, hogy ö, szóljon a telefon. Vége. De mondhatnám úgy is, hogy ez itt egy újságíró temetése búcsúírja a baksa Roland. Igazából lassan két év, vagy eldöntöttem, mostanra vége lesz az újságíróskodásomnak, már akkor is azt éreztem, nincs értelme folytatni. Egyre rosszabbul értem meg azt a rombolást, pusztítást, azt a folyamatos újabb, újabb ellenség keresést, ami az elmúlt 12 évet jellemző. Írtam újságot 2010 előtt is Ferenzizmusától is kiráz a hideg, ha komolyan vettem a munkámat az utolsó években már roppant idegesített vagy szomorúvá. Csak mond Mondanám, hogy senki nem telefonál. Ha meg nem vettem komolyan a közéletet, hogy kimélyem az egészségemet, akkor meg egyértelmű volt, hogy így válik valakiből rossz újságíró írja Bakcsarulant. Az újságíráshoz ember hiszek, ugyanis motiváció tűzkel meg az, hogy pörögjön az ember érdekeljék a közügyei. Rossz újságíró, mely nem akartam lenni az ország dolgainak iránya, pedig nem csak két éve, meg most elkeserítő, de a kilátások egyenesen ijesztőek. Április 3-a csak megerősítette ebben, írta tegnap ne Június. 13-án nagyon messziről jött ember, az Aquarium Klub volt lokájában, hétfőn este fél a belépés díjtalan 061-712-42, senki nem telefonál Ez nem csak pártunkról és kormányunkról szól a sorozatban, a negyedik kétharmad, még ha ez csak a parlamenti leképeződése és egy eltorzított pályán, világos beszéd a társadalom részéről, a masszív többségnek nincs semmi baj az ország dolgainak irányával, 6 millió szavazópolgár szerint minden fasza elnézést. Vagy nem mentek el vélemény nyilvánítva, vagy egyenesen a rombolásban extra teljesítmény nyújtó pártra és kormányra voksoltak. De akik vették a fáradtságot és szavaztak ott, és másfélszer annyian mondták, hogy azt folytassa Viktor, mint ahogyan azt ellenezték. Persze végtelen idegesítő, hogy 20 évesen neves sincs minisztermi sajtó, senki csuklóztatnak, vagy a te meg az én adomból fizetett közszolgák hívják rám a biztonsági hogy dobjon ki, mert oda merte menni a válaszolni, másfél hónapján nem hajlandó közhivatalba érdeklődni, tetszenek-e még élni. Írja Baksa Roland. Az is nagyon felemelő átélni, hogy látod a sok tízmilliós karúrát a valamelyik egzotikus nyaralásról hazaérkező magárrepcsiről épp kiszállinkozó, közpénzből megvásárolt, majd a családnak átjátszott milliárdos villában magát meghúzó, a fotózáskor a bokor mögé beugró, nagy Porsche gyűjtő kölkön... Akinek a egy bolond utálja a 8-as és 10 szoros napokon direkt mond a szokásosnál is nagyobb hülyeséget. Remek dolog perekre jár nemket az EUT szétlopó közszolgált egyetem indít ellened. Nagyon jókat lehet rögni azon, hogy a minisztérium által folyamatosan bojkottált közadatigéllésedről az adatvédelmi hatóság, amelyik a te érdekedet kell, hogy képviselje egy normális világban, másfél évvel később küld neked egy levelet, hogy olvasták az ugye másfél évvel ezelőtt küldött leveledet, és a minisztériumnak tényleg ki kéne adni az adatot, te pedig ott ülsz a legszívesebben a duplájára emelnéd ennek az adatvédelmi hatóságos hajjakednek és is a miniszternek a fizuját, hiszen ha lúd legyen kövér, megérdemlik, hogy még több lóvét húzzanak le mindenről. Csak hogy mutassam, hogy milyen közhangulatban jönnek létre ezek a cikkek. Csak hogy mutassam, hogy milyen közhangulatban jönnek létre ezek a Facebook, Facebook felírások, miközben hallgatnak, mint a hal Az pedig a nap megkoronázása többször is, ugye, hogy a bűncselekményekben való részvétellel még a Fideszes ügyészség által is vádolt képviselők bemennek és törvényeket szavaznak meg arról, hogy te meg én hogyan adózak, hogyan viselkedjek, milyen szabályt tartsak be. Ez van fenn, de lens se szív, a dolog. A többség szerint, ugye a fentiek jól vannak így. Tucatszámra jönnek levelek, hogy a feladó helyett old meg te a feladó problémáját, járj te utána az ügyének, ő aztán nem, nem meri, kényelmesebb ez így neki. Egészen apró ügyekben is. Kificamodott a gyerek térde, az elcseszett választások előtti napon septiben átadott csúzdán, könnyen hőbörögni a Facebookon, mint egy elbaktatni az önkormányzathoz és ráborítani az asztalt a senki háziakra, vagy elzarándokolni például a rendőr és megmutatni Pistike kifüccelmódot térdét esetleg, két, két szóba állni egy újságíróval. Nagy élvezettel fotel, fotel forradalmárkodnak a Facebook uszárok, Szóval két irányból is azt éreztem, nincs értelme a továbbnak. Ezért is iratkoztam be két éve egy felnőtt képzési tanfolyamra egy Baksaroland vágány vágánymódosítás. Nagyon más tendő, nagyon más közeg, nagyon más vágány, közvágánynak nyoma sincs. Minden tiszteletem, belejött van a azon újságíróinak, akik egyébként ezt nem teszik meg. Nem könnyű. És minden való színűség szerint minden tiszteletem a magyar nemzet újságíróinak is, akik egyébként nem ezt a közhangulatot hozták létre, de hát lássák be, közben meg ez a közhangulat jött létre a sajtó skálány kilences közreműködésével. Csak akik ellenálltak, nem azok győztek. Egy éve nem vállaltam, nem, rossz helyen folytattam, Szóval két irányból is éreztem, nincs értelme a továbbnak, ezért is iratkoztam be két éve egy felnőttképzési vágány vágánymódosítás. Nagyon más tendő, nagyon más közeg, nagyon más vágány közvágánynak, nyoma sincs, elfogytam, elhasználódtam, írja a Bakseroland. A két fotó emiatt ilyen van két fotó a Facebookon, két hónapja pedig egy betűt sem írtam. Ez így is marad. Ez a poszt is csapongó, meg túl hosszú is, pedig fénykoromban strukturáltan írtam, lámlám -lám, jobb is befejezni. A 18 év nagy része nagyon izgalmas és szép volt. Köszönöm az informátok, hogy megbíztak bennem néltülük sehol nem lennék. A felivott szakértőknek, beszélgetőtásoknak, köszönhetően egy új csomó új dolgot tanultam. Élveztem, hogy két éven keresztül lehettem hét újságíró rovatvezetője remélem, hogy olaj a motorban. A 18 évvel a több remek kolléga és főnök mellés odalt a szerencse. A tippeket vagy csak visszajelzéseket a olvasóknak is hálás vagyok, jó pár nagyszerű embert megismerhettem. Dolgozhattam egy újság finkorában egy kivégzésénél, egy felfuttatásánál is egy néhány cikk jól sikerült. Szól egy újság író vagyok, aki írni, szólni, többet már nem akar. Egy volt újságíró, az út vége. Egyben az új élet kezdete. Orbán Viktor, Csákvári Géza, Bereczki Csaba, Honpola Krisztina, Ázé, Fiala János. Együtt! Hajrá! Szégyeljék magukat, hogy nem telefonáltak. Szégyeljék magukat! Nem arcc kértem önöktől, hogy értsenek velem egyet. Azt kértem, hogy mondják el, arról a véleményüket, amiről, ha nincs véleményük, de te nem lenne véleményük, akkor nem néznék, és nem hallgatnák. Ne hivatkozzanak arra, hogy otthon vagy a Facebookon majd megbeszélik. Szégyeljék magukat. Nem követtek el nagy bűnt. Engem hagytak cserbe meg a műsoromat. Nem azt akartam, hogy Berezki Csabát emeljék talapzatra, hogy a népszaváról húzzák le a vizet, vagy épp fordítva Mondják el, hogy a népszavának mennyire igaza volt, mert a Fidesz urizálása ezt idézte elő, és a Belezky Csaba meg menjen a pokolba. De önök helyett nem telefonálhatok be. Ha önök kárhoztatnak engem amiatt, hogy egyszerre készítek műsort, és egyszerre fűzök hozzá kommentárt, akkor mentsenek fel alóla. Mentsenek fel az egész alól, vagy a kommentárt vállalják magukra. Az úristenit. Szégyeljék magukat. És azt kérdezik, hogy miért vagyok ennyire felháborodva? Azért, mert a berezki Csabával való beszélgetésben sok szempontból vállaltam kockázatot. A lelkismeretemnek megfelelően szerettem volna eljárni, és ezt szerettem volna visszaigazolva látni az önök telefonjaiban. Egy Kényes témát választottam, de nem csináltam rosszul. Nem kinyitottam egy hasfalat és összezártam, és azt mondtam, hogy ez operálhatatlan, és nem azt előlegeztem meg, hogy ez operálhatatlan, és ezért fel Nem nyitottam. Na mindegy. Egyszerűbb azt mondani, hogy ennek elgurult a gyógyszere, amit most biztos magukban gondolnak. Június 24-éig biztos, hogy 5 perccel többet nem fog itt tölteni, azért, hogy várjam az önök telefonjait. Nem büntetés, ne telefonálják most már. Kisemus vagyok szöveget, járnak. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Csak kijöttem a sodromból, és eh, ahhoz, hogy megfelelő hőmérsékletre hülyek, és a vérnyomásom is helyreálljon, hogy ön a legkevesebbet tapasztaljon abból, hogy felhúztam magam, ezért késtem majdnem hat percet, amit nem szoktam. Semmi gond, de most már itt vagyunk. Az mennyire jellemző magára, hogy eszébe se jut, hogy megkérdezze, hogy mi történt? Uh, azt hiszem, hogy ez egy olyan helyzet, amiben nyilván, hogyha én el akarjál mondani, akkor el fogja mondani, azért, ennyire már így a uh, heti beszélgetéseink során ismerik egymást. Ha meg nem akarja, mert olyan, akkor nyugodt meg. Olsz, meg nem, mondja, nem, ebben aztán. azért nincs igaza. Mert uh, nekem egy pszichoterápia a műsorkészítés. Egy hosszú évig kamaszkorban szenvedő pari voltam annak az összes előnyével, hátrányával, és rangos Kati férje, Bazsó Péterek aki egy, egy nagyon jó riporternek, akivel másokból ma már nem vagyok igazán beszélő viszonyban, à, á, annak egy nagyon tehetséges orvos férje, akivel meg az anyukám került konfliktusba, csak hogy minden részletet elmeséljek, egyszer azt mondta, még évekkel ezelőtt, ugye ez egy 22 éven létező műsor, hogy valójában az én műsorom pszichodráma. Amikor én elfáradok, akkor valójában abban fáradok el, hogy ezt a pszichodrámát csinálni, ebben az ember elfárad, mert hogy olyan mértékben teszi bele magát, hogy olyan mértékben ég el nap, mint nap, amilyen mértékben egy bizonyos idő után az ember már nem tudja magát újra kreálni az ember hétfőről, kedre kedről szerdára. Maga a műsor viszont akkor volt elementáris, és nélkülözhetetlen, és igazán akkor volt fenn az égen, és akkor volt a csillagja, amikor én ezt a formámat hoztam, mert hogy egyébként ez alatt a dolog nagyon érdekes volt, nagyon jó volt, de az az íze, az a zamata, az a megkülönböztethetetlen jellege, azt azt hozta létre, hogy a pszichodrámába beleadta mindent, miközben hát nyilván akik részt vettek benne, azok nem egy pszichodrámára neveztek be, és az elmúlt percekben egy pszichodrámá zajlott itt, de ezzel most csak a körülményeket meséltem magát, a történetet nem. Az ön létezésének az egyik kulcsa egyébként az, hogy látszólag mindig higgadt marad? Nem tudom, valószínűleg igen, bár nem egy tudatos döntés az a részemről, hanem valószínűleg alkati kérdés. Annyira nem is fegyélt, figyeltem fel, amíg ezeken a heti csütörtökibeszélgetéseken ki nem emelte ezeket több alkalommal is. Nem, nem éreztem magamat az átlagosnál higgadtabbnak, de az, persze azt sem állítom, hogy ilyen nagyon... A környezete kérdőség. ilyennek írja le, de ezek szerint a környezete véleményére se kíváncsi e tekintetben, vagy hogyha ez a véleményük ez nem különsebben foglalkoztatja. Ö, nem tudom, hogy a környezetem hogyan ír le megországban, beszél velük én nem erről a kérdésről, vagy legalábbis... Nem, de nem erről, csak... Nem került szóba az a dolog, hogy ki e, milyennek ír le, és nyilván mint ahogy mindenki, több arca is van, hiszen nekem is lehet egy rossz pontom, rossz pillanatom, amikor mindenült hát, ebben szólok oda vissza, még hogyha nem is emelt hangul, és még hogyha nincs is, lesz. Jó, nem igaz az a tétel, hogy az ember egyébként a számára fontosabb dolgokról gyorsabban beszél, vagy hangosabban. De biztos ön is ismeri, hogy azért az ember előadásmódja sokszor, nem álltam nem hogy mindig, mert ön például kivétel a szabály alól. Nagyon sokszor az előadásmódjából derül ki, hogy a dolog neki ennyire fontos, mert hogyha másféleképpen beszél, mint ahogy egyébként szokott, és az ember fölteszi magának azt a kérdés, hogy ennek vajon mi lehet az oka, akkor az egyik válasz a sok közül az, hogy nyilvánvalóan valamiért ez most nagyobb mértékben foglalkoztatja, mint a többi? Szerintem nem feltétlenül ez van. Ez a, inkább az van a dologban, hogy valakinek e, e, már begyakorolt, kifordott véleménye van egy kérdésben. És nyilván, amiben sokat foglalkozunk, abban van egy kifordott vélemény, is akkor ott e, e, ne értsen, akkor ott már jobban jönnek a panelek a dologban. Tehát ha már valamire nagyon sokszor beszélt az ember, akkor ott, könnyebben megtalálja azokat a helyes gondolatokat, amiket ki akarsz szeljezni. Ha most elkezdenénk hirtelen témát váltani, és a, nem tudom, a kultúra kultúrafinanszírozás kérdéseit kérdezni tőlem egy kistelepülések Magyarországen, azért lassabban hívnám elő magamból a véleményemet. Meg tudnám fogalmazni, hogy mit gondolok ebből a kérdésbe, de nyilván egy ilyen lassabban kifejtős álláspont. Igen, de két, két kérdős, szempontot igen. Úgy érteni ebből, hogy bizonytalan vagyok, hogy nem olyan. Nem, fontos, nem, nem. Tudok igen. Részint ugyanarról beszélünk, részint nem. Az egyik az, hogy azt is nagyon jól tudja, hogy a panelekkel is óvatosan kell várni, hiszen ami kedden panel volt, szerdára beköltözhet annyi változás, hogy már nem panel. Legfeljebb az illető hogy nem tudja, hogy közben történt valami, de ami ma panel, az a következő pillanatban nem az. A másik pedig az, hogy annak függvényében, hogy az ember mire világít azért látja azt, hogy a minden történetnek van egy környezet, és a környezet hatása arra a bizonyos problémára éppen a környezeti változásokból adódóan abban is permanens változás következik be. Tehát valójában vannak olyan dolgok, amelyekre nap mint nap nem biztos hogy érdemes rákérdezni, de hogy hétről hétre, vagy hónapról hónapra nem, ezt már nem tudnám aláírni. E és ezek mind-mind megközelítésbeli kérdések, és az, hogy az ember egyébként önmagában, tehát ugye e volt ez a fiala származásánál fogva arrogáns, ezt egyszer egy tévés főnök mondta, nem az, az arrogancia, az nem arrogancia, az arrogancia, aminek tűnik, az egy eszköz ahhoz, hogy a kis Ambrus azt érti, lehet, hogy a kis Ambrus nem is érti, vagy bármelyik ember, akivel az ember beszél, hogy eznek az miért ennyire fontos, de ő nem tud más eszközt találni, egy kisként, egy ollóként működik ez az arrogancia ahhoz, hogy olyasmit kérdezzen, amihez a másik egyébként nem akar, vagy nem tud, vagy ilyen részletesen nem akar válaszolni. Itt van ez a múlt hét csütörtök csak, hogy Hozzak egy konkrét példát. Ez a múlt, a múlt hét szerda, ugye csak mi csütörtökön beszéltünk, a múlt hét szerda nagyjából úgy vész el a felejtés ködébe, mintha nem történt volna semmi. Holott tudtom, kétszer fordult elő a közgyűlés életében, hogy elmaradt, és ez volt a második. Nem áll érdekében a feleknek. És akkor, ha az ember valamilyen módon nem ö, ássa elő, és próbálja forszírozni a másikat, hogy erről mégis beszélni kéne, miközben a másik azt mondja, hogy de hát ennek nincs jelentősége. Ö, valamit kell az embernek érezni, hogyha a sliman nem gondolta volna, hogy ott van trója, soha a büdös életben nem ásták volna ki. Nem állítom, hogy én sliman vagyok, és nem állítom, hogy minden beszélgetésem trója, de minden nap slimanként ébizedek, és minden nap tróját akarom kiásni. Minden nap. Nyilván is az is igaz, hogy a sok régész volt a világ aki azt gondolta, hogy ő is megtalálta tróját, és mégse volt igaz a végén a dologban, bár ettől még egy fontos Ez is igaz. ügyet keresett. És az ő személyes pekjük, hogy ők nem maradtak fent a történelme lapjain. Hát csak a tévedésüket lesz, olvassák mindig rájuk. Hát, vagy még az se, hogy a feledés humájába tudnak belemerülni, miközben lehet, hogy csak éppen egy pici hiányzott, e, és, és ők lehettek volna azok, akik... Azt kérdeztem a erre avatott emberektől, egyedül csak az érintettől, nem úgy, előbb-utóbb fel kell, hogy hívjam, hogy vajon Láng Zsolt mennyire ez képes ennek a középmagyarországi régió kormánybiztosának lenni, amikor például legutóbbi megszólalásában is a magyar nemzetben, igaz nem kormánybiztosként, hanem a Fidesz-Budapesti elnökeként úgy nyilatkozott a főváros politikájáról, ahogy egyébként korábban nyilatkozott, mint a Fidesz frakcióvezetője, és egyebek közt erről beszélgettem már a múlt héten a miniszterrel, Navrasis Tiborral, ezen a héten ma beszélgettem Vinter äh, äh, Montel uh, és ugye az a kérdés, hogy ennek van-e jelentősége, vagy sem. Ugye az ön hozzáállása, ha komolyan veszem, az azért páratlan, és most egyáltalán ezt a szó legpozitív értelmében mondom, mert Lány értelmi képességeit én a büdös életben soha nem vitattam el, de kétségtelen tény, hogy egy aktív politikus, a politikusi jellegéből adódóan, ha nem vigyáz, az ideológiai, vagy a szem személyi szimpátiák és antipátiák el tudják olyan mértékben vinni a fó, adott esetben a budapest politikáról, ami nem biztos, hogy összeegyeztethető lesz majd a kormánybiztosi mi voltával, ami egészen más feladatokat ró rá, mint amilyen feladata egyébként a Fidesz frakció vezetőjeként volt a közgyűlésben. Hozzátéve, hogy ön számtalan alkalommal elmondta, hogy egészen más volt Láng Zsolt a napi megszólalásokkor, és más volt a közösségi munkában, amikor egy csomó dologban érdemi módon együttműködött. Egy külső szemlélő, egy külső figyelő ezeket ilyen részletességgel nem látja, és teszi fel azokat a kérdéseket, mint amelyeket felteszek most én. Hogy vajon mennyire fogja segíteni Lángzol tevékenységét az, hogyha a, a Fidesz-Budapesti elnökeként ugyanúgy beszél, mint ahogy a, a közgyűlésben beszélt, miközben most nem pontosan az a szerep vár rá, illetve egészen más szerep vár rá, mint amilyen szerepe volt. Nem mondom, én hogy az minket... új Fűriás balás lesz, de egy Fűriás Balázsnak megfelelő szerep biztosé vár rá. Ez, egy, ez szerintem ez a fontos kérdés, amit volt ezt, mert a, az a része a dolognak, hogy ki a színpadon miket mond és hogy el, az picit másodlagos a, a megvalósítás szempontjából, mert hogyha tőlem ugye, tarthat olyan beszédeket, amiket a közgyűlésben tartott, de közben van egy együttműködés, akkor szerintem inkább azt választom, hogy a, én inkább csak az együttműködés részét nézem úgy de nem tudom, hogy ez a kormánybiztosít szerep ez valójában mit akar. E, és egyébként ez az egész kormánystruktúra, amit most kialakult, az, és akkor most a fókuszáljunk Budapestre, az engem zavarba hoz, mert nem látom benne a, a világos és egyetemi kapcsolatot. Mit kérdezzek múlta? meg holnap ezügyben Navras és Tibortól? De az az igaz, hogy e, akkor ezek szerint, ami eddig volt, hogy Budapestnek volt egy nagy ki a kompilaton belül, ez megszünt, hiszen minden szerető foglalkozik vele, ebből kollektivában végén lehet, hogy senki se fog vele foglalkozni. Szerintem nincsen egyettem, Például nincsen ki találva, hogy akkor a, a, ki a fejlesztésekért felelős budatokat. Valamért nagyon szakadozottá vált a beszélgetésünk. Megpróbálok egy helyben maradni és hát hogy jobb lesz szóval, hogyha ez rajta múlik bármilyen szempontból is. talán most jobb a Igen. Szóval, hogy nekem az nem világos például akkor fejlesztés a kapcsán, hogy ez most Lázár vagy Navras. Mind és a, is a kettő. ez már múlt héten... Ajánlom figyelmében azért ezeket a beszélgetéseket, péntek fél nyolc nyolc, ne haragudjon, nem fogom abban szórakoztatni, hogy most ezeknek leírt formája miért nincsen, mindennek megvan a maga oka, lesz még talán olyan periódus, amikor erre lesz energia és ember is, hogy ezeket leírja, de ettől még a, a, a, a YouTube-ban megtalálhatók, mind a kettőjükhez más-más vonatkozások tartoznak. Ez egy ez akkor valójában igazából senkihez nem tartozik, mert ez a más-más vonatkozások egy fejlesztéseknél nekem nehezen értelmezhető. Az előkészítés, az, az ajtó, a navracsics, a végrehajtás, a Lázár. Belejött, hogy azt nem mondta értem. a navracsics nagyon önkritikusan, hogy ő nincsen a Lázár nélkül, a Lázár viszont van nélkül. É, igen, és ezt még mindig nem értem, és nem akarom eljátszani, nem értem a dolgot, csak ez azért valójában egészen furcsán hangzik. Hát azért azt tudjuk, hogy egy Kivitelező az bár nagyon fontos egy beruházás szempontjából, de hát nem ő dönt, és nem ő meg. Ezzel szemben most itt van két egyenlő miniszter, az egyik a kivitelező ezek szerint, a másik pedig a megrendelő. És ezekről fura módon a megrendelő nélkül van kivitelező a kormánynak, de kivitelező nélkül nincsen megrendelő. Én ezt nem tudom elképzelni egyenlő működés szempontjából. És akkor még megyek tovább, hogy ott van a közlekedési terület, ami eh, Falkovics László osztalt, hogy nekünk egy bozottan fontos eh, kérdés. Eh, aztán ott van a, úgy általában az önkormányzatok világ, ez a belügyminiszter nem maradt, és akkor ott van a kultúra például, ami pedig a új minisztériumhoz került, és ebben a rendszerben nem látszik az a összerendező elv, amit valamilyen szempontból legalább a Júlias államtitkár úr vagy Júlias Gergely minisztéri betöltöttek. Eh, Persze sok kritikát tudok róla erről a rendszernek a működéséről, mondani, volt korábban, de legalább ott értettem, hogy mi történik. Én most itt nem, nem értem, és nem is látszanak ezek a kapcsolódási pontok, ami szerintem azt jelenti, hogy mindenkinek, ha valami mindenkinek fontos, akkor végén senkinek se lesz. És ettől tartok Budapest esetében, és ebben a rendszerben most még egy kormánybiztos is, tartok föl, hogy, hogy egy újabb olyan szereplő van belerakva, aki, aki nem tudjuk, hogy ő... ő hát ugye az, az, és ugye, ugye a kormánybiztosok személyenek van jelentősége. Hol ekkora, hol akkora? Az összes többi kormánybiztos, legalábbis az én ismereteim alapján nem rendelkezik egyik se olyan helyi tapasztalattal, mint amilyen helyi tapasztalattal rendelkezik Közép-Magyarországot, illetően Lánk Zsolt, annak az összes előnyével hátrányával, ami egyébként ebben a cikkben, ami a magyar nemzetben jelent meg, szerintem inkább a hátrányára, de ugye ez egy nagy kérdés, hogy ez egyébként egy magyar nemzet interjú, vagy pedig a hozzáállását minden vonatkozásba mutatja. Ráadásul nem is kormánybiztosként adta, hanem a Fidesz-Budapesti elnökeként, magyarul ez az írói munkásságának a része. Kedves Kisamrus, mi a frászkunyhot kezdjek én ezzel? Ez a Azt értsem meg, hogy... hogy alapvetően a kejfejancsiban abba lehet elfárodni de nem fogok panaszkodni. Ma különösen nem. Annyi konfliktust vállalok magamra, amennyit nem tudok megoldani. Ráadásul a konfliktusoknak egy része, azt rosszul hozom létre. Magyarul eh, én is tévedek, adott esetben embereket úgy haragítok magamra, vagy egymásra, ami, ami félreértésből adódik, vagy valaminek a rossz értelmezéséből. De amikor magát a munkát folytatom, akkor nem tudok különbséget tenni. Nem olyan nagyon rossz a találati arányom. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez alatt a 22 év alatt én sokkal több kapcsolatot tettem tönkre, mint amennyit létrehoztam. Belejött, hogy a létrehozott kapcsolatokat is tönkretettem akkor amikor egyébként nem e, korlátoztam magamat a tekintetben, hogy ez a probléma, ami felmerült, egy olyan szemét érint, akivel én valamilyen kapcsolatban vagyok, és akkor egyszerre csak vettem egy levegőt, megcsináltam, és a másik nagyvonalúságán is múlott az, hogy egyébként ez a kapcsolat ezt követel fennmaradt-e vagy sem, nem jó a találati arányom. Ugye ez nyilván ez a folyamatos analitikára szóló az ember. Hogy Abszolút. A és a folyamatos Ilyen. analitikának meg nem része a másik, mert a másik a saját analitikáját kell, hogy elvégezze. Amiben igaz, igazán bár... elkopik az ember, amiben igazán elfárad az ember, az ez. Nyilván van olyan a történt szempontjában, amit én nem láttam, valószínűleg az elmúlt nem csak, nem, ezt, felejtsük te... el ezt az egészet. Azt kérdezem, hogy ön például mit gondol? Milyen hangulatban, milyen konstruktív. Konstruktivitásban vált el Lángzsolttól. Felejtsük el a fialát. Most maradjunk Lángzoltnál, a kormánybiztosságnál, maradjunk abban, hogy milyen mértékben haragítom magamra holnap Navras és Tibort, ha azt mondom, hogy lám, ez az interjú nem pontosan azt a szemléletet tükrözi, amit ő tükröz, és akkor ő még mindig elmondhatja, hogy hosszú távon az a szemlélet fog érvényesülni, amit ő képvisel. Egyébként pedig a budapesti Fidesz nevében azt mond Lángzolt, amit akar. És ha én azt mondom, hogy ezeket ne lesz. Összehozni, akkor ő meg azt mondja, hogy ehhez ő nem tud hozzászólni, és én meg azt mondom, hogy itt vagyunk, ahol a part szakad. Igen, de az előtt kérdésre itt egy korrekt emberi viszonyban, hát váltunk erre, nem is tudom, mert nyilván, csak kormánybiztos lesz, akkor valószínűleg lesznek ütközési pontok. A az... kérdés, hogy neki van-e végrehajtási képessége. Tehát ugye egy, kor egy kormányzati struktúrában a kormánybiztos az nagyon komoly szóként hangzik, de ha visszatekintünk az elmúlt, Pár hívtizedre nagyon sok kormánybiztos nem tudunk felsorolni, aki, aki alkotó tudott volna lenni, és nem pedig egy valójában egy címet kapott ahhoz, hogy szerepelni tudjon ennek kapcsán. Én remélem, hogy volt egy olyan kormánybiztos lesz, aki képes összefogni azokat az ügyeket, melyek a kormányzati oldalon Budapest kapcsán megjelennek, és ennek kapcsán nem csak kommunikálni tud majd, hanem megvalósítás oldal is ott lenni. Ha nem, akkor valójában egy lesz. Olvasd a cikket? A Magyar Nemzetben, igen. Karácsony ígérete és teljesítnie olyan távol van egymástól, mint a geológia és a teológia ég és földfejtette ki lapunnak Kovács Péter, a 16. kelet polgármestere Láng a Fidesz-Budapesti elnöke, miközben ő e, május 30-án már kormánybiztos volt, úgy fogalmazott, Bajnai valóság igazat mondott, pártpolitikai kifizető helyét tette a fővárosi önkormányzatot Karácsony Gergely. Két és fél év után még mindig nem derült ki, hogy Karácsony milyen Budapestet szeretnének mondjuk öt vagy tíz év múlva emeltek ki lapunknak, Zsolt, a Fidesz-Budapesti elnöke. Biztos, ezeken... hogy nem véletlen hangsúlyozzák, hogy Budapesti elnöke a Fidesznek, és nem kormány biztos? Hmm, szerintem ezeket túl gondoljuk. Ezeket úgy vagyok, hogy meg kellett tölteni a újság hasábjait valamivel ez az ötletet támadt a szerkesztőnek, és két adekvárt embert felhívtak, aki Helyett én is én ezeket el tudtam mondani, hogy miért érted ez a mondatokat a részükről. Ez mire jó, hogy meg legyen törtve az újság. Milyen célból? Ezek. De az embereket ez érdekli? Én nem tudom. Hát nyilván valakiket érdekel. Jó. Itt van előttem az a közgyűlési program, amely e, ugye e, nem, nem, lett, meg, nem tárgyalták meg, mert hogy elmaradt a közgyűlés. Vintermantás Zsolt azt mondta, hogy vannak olyan plegykák, hogy állítólag a jövő héten lesz közgyűlés. Ez igaz? Igaz. Reméljünk. Szerintem, ugye, ezt, <coughs> akkor lesz küldésünk amikor a főpolgármester összehívja. Oké, okay, rendben Ma van, de... lesz a főpolgármesteri kabinett délt pár a kezdünk, és akkor elleg arról ott hogy, hogy legyenak, hogy Azok a, a programpontok, a... összesen talán van 40 is, ami egyébként megtárgyaltak volna a mai bükfanyában, azt mondják, hogy tárgyalásra került, aminek semmi értelme. Azok közül mindegyik két hetet elvisel, hogy elteljen uh, uh, és hogy a fővárosi közgyűlés ezekben ne hozzon döntést? Tehát, hogy mondja, amit tudja, mint az ételeknek a szavatossága, vagy hogy mennyi ideig lehet a vajat a napon tartani úgy, hogy közben annak az állaga megmarad, és az ember későbbnek akarja kidobni? Ezek között volt, ami határidős volt, ugye a cégeknek a beszámolói, ahogy minden magyar vállalkozásnak, hogy a fővárosi cégének is május végig le kell a éves beszámolóikat. Ezek a joga volt a ennek. Két ülés között el ezekről dönteni, vagy a következő ülésen beszámol ezekről a döntésekről. De ezeket meghoztuk, tehát a cégbeszámoló kiadásra kerültek, így teljesítettük a törvény határidőt kötelezettséget. Nyilván van olyan például, ha a kötnénk egy megállapodást a Romulásvitással, hiszen szeretnénk indítani e, e, felsugtatás, olyan felszoktatási hallgatók számára, akik a romának várják minunkat egy ösztöndíjprogramot, programot eh, azzal, hogy közszolgáltatásban dolgozhatnak, eh, és kipróbálhatják magunkat ezzel, adva nekik egy esélyt arra, hogy meg saját magunknak is nyerni majd. Mivel ez jó lett volna, hogyha két ezelőtt elfogadásra kerül, és nem tudok mit csinálni a jövőten talán túlesünkokat, és el tud indulni a programnak a megvalósítás, és szeptembertől jöhetnek az ösztöndíjasok. Ugyanígy van a, az anyagok között a 22. keletben a Dunaparton egy területnek a természetvédelmi területi nyilvánítása. Szerintem, hogyha jövétem ezen túlesnünk, akkor kár nem kell között az hogy most itt két héttel később. Jó, valósul, e, meg... ugyanakkor nézzünk mögé a múlt heti eseményeknek ön, mint általános főpolgármester, nem azt mondtam, hogy mondj el, de tud bármit abból, hogy történt érdemi elmozdulás tekintetben, ami miatt elmaradt a múlt heti közgyűlés, vagy erről nem tud semmit? Nem tudok semmit, annyit tudok, hogy új kell a momentumnak, és remélem, hogy akkor meg is oldja a problémát. Vagy így vagy úgy, de most. Mert már a 11. keletben, mint kiderült, nem történt reggel, ez itt egy viszonylag népes büfé, sok mindenki megfordul benne. Hajna Miklós azt mondta, hogy ő nem tud arról, hogy a 11. keletben történt volna előrelépés. Mi a garancia é. arra, hogy a jövő héten nem történik ugyanaz, mint ami a múlt héten? elképzelhetőnek tartom, hogy még egyszer szállját. oké, de két Vajon héten van. ezelőtt elképzelhetőnek tartotta azt, ami a múlt héten volt hát akkor szóval még egy picit elképzelhető na nem látja, mondom, én akkor nem vagyok tisztete. más, mint egy cipőtágító, van cipőtágító és van fantáziatágító, én egy fantáziatágító vagyok, ha jó formát futok értem, azért kell velem beszélgetni, állt, hogy olyan dolgokat vetek föl, amiről ön azt mondja, hogy ez agyrém, de a fialával beszélgetve elképzelhetővé válik Mm, akkor ebbe azt mondom, hogy van egy védekező mechanizmus az az, hogy annak is azt mondom, hogy nem ez még egyszer megtörtént. Hát, ez lehet, kiderül, hogy lehet, hogy, lehet, hogy csak racionalizálás a részemről lesz, de még ezt még egyszer nem akarom elhinni, hogy ezt megcsináljuk, és szerintem itt mindenki van annyira felnőtt, hogy. Ne, ebben nagyon téved, a múlt hétnek sem volt gazdája, mindenki a másikra mutatott. Most, el, most elmondta a hajnal Miklós is, hogy ők a maguk részéről készek lettek volna, de a DK volt az, ami nem volt hajlandó. A múlt héten a DK pont a fordítottját mondta. Én tudom, akkor itt az eldő, hogy akkor vagyunk annyira felnőttek, hogy befejezzük ezt a dolgot. Tényleg nem lehet ezt a tovább játszani, egy fontos ügyek vannak. Biztos nagyon fontos az is, hogy időközi választáson kiindul valahol, de ezen túl kéne most már lépni a feleknek, és el kellene dolgozni. De Nagy szerencs, hogy az élet végül is a... aztán uh, valahogy elrendezi, hogy a komoly dolgokat valahogy rendezik, mert egyébként uh, kicsit néha olyan az egész, mint a Szent István parki homokozóban nem csak gyerekek, hanem a szüleik is egyszer ott lennének. Igen. És aztán a gyerek szól az apjának, hogy apa most már haza kell mennünk, mert vacsorázni kell, és akkor az apa azt mondja, hogy én még homokoznék egy kicsit. Az a baj, és a egyszerűen, nem tudom, hogy szállt a soratán, de egy kicsit ez volt az érzésem hogy héten. És, és az a fura, hogy akik ott voltak a ma a maga közgyűlését, nem is tehetnek róla, már csak a nyugatánpontból tehetnek, hogy kénytelenek végrehajtani a pártánökségek döntéseit. E, nem is a szuberén e, akaratukat kiteszték le azzal, amikor ezt a döntést volt. Talán most ezen már túl leszünk végre, egy kérdést minden... engedjem meg, és aztán tiszteletben tartom a féltizet. Ugye ez a közgyűlés napi rendje. Ez a közgyűlés, hogy mit fogadhat el. De mindaz a cigaretta, ami úgy ér, ég a körmére, hogy önközben nem dohányzik, ami ugye a főváros anyagi helyzetét illeti, amit egyébként egy másik homokozóban szintén két felnőtt egészen másféleképpen magyaráz. Az egyik azt mondja, hogy meg tudja valósítani, a másik meg azt mondja, hogy nem tudja megvalósítani. Ez egy másik homokozó. Tehát ennek a cigarettának mikor van vágya arra, hogy hamutartótláson kilépve ebből a szóképzavarból a fővárosi közfejlesztések tanácsának, vagy bárminek, vagy bármilyen tárgyalásnak, Füriás Balázsa, Gulyás Gergelyel, hiszen mind a ketten fotos beosztásban maradtak, mikor jön el az ideje, amikor a főváros pénzügyi helyzete, legyen az a BKV vagy bármi más, nem teszi lehetővé azt, hogy pontosan úgy menjenek tovább a dolgok, ahogy eddig voltak. Annak mi a határideje? Ezt nem fogjuk megmondani, de ezzel próbálkoztunk már. Nem azt kérdeztem, kérdeztem is, hogy mikor, mikor lehetetlenül el a főváros, nem ezt kérdeztem. Mondja. Én azt de kérdeztem, a, hogy. értem a kérdést. Jó, akkor azt hiszem, hogy a kérdés az, hogy mikor kellene leülni a kormány. Így, lehet, így, így, így, így, ez a kérdés. Cegnap. Jó, tehát már a holnap is, már, Tehát már a mai is késő. Így van. De, de, ő de ő ugye ön adott az... egy határidőt, magában nagyvonalú volt, azt mondta, hogy meg kell várni a kormány felállását, és utána. Mi megtörtént, és nem látunk. Tisztán, én erre erőfeszítéseket teszek, és uh, nyilván nem fogunk kiadni azokat a kormányzati partnereket, akikre én beszélek, hogy találják már ki ők is, hogy hogyan lehetne működtetni <gül> a, a, ezt a rendszert. Tehát megint nyorodunk oda, amit mondott az elején, hogy aminek van, valakinek so sok gazdája van egy ügynek, akkor nem mondta, kérdezik. egy dolgokban vagy Bocsánat, ha tetszik igazán. saját magának. Holnap beszélgetek fél nyolc, Navras és Tiborral. Mit mondjak, miközben? nem akarok az ön parlamentere lenni, de kicsit mégis úgy tűnik. Miért, mi, milyen mondatot kellene megfogalmaznom ahhoz, hogy ő érzékelje azt, hogy el, önnek szüksége lenne egy tárgyalóférre? Ha szükséges, pont, le is írom. Pont ezt a mondatot, hogy Budapest, miniben az ország, Itt minden van a kultúrától kezdve a vízi át e a kormány, hogyha fontos Budapest, akkor kialakítja azt az egy csatornát ebben a dologban, ahol ezeket az ügyeket attól lehet rakni, és abban megállapodunk, az végehajtásra kerül. Csak találja ki a kormány, hogy ki az, aki ezt találott tűr. Egy nagyon nagy asztal is lehet, Jó. csak ez legyen Holnap kiparáló, ezzel fogok kezdeni, ha van kedve, hallgasson bele, ha nem, a YouTube-on megtalálja leírt formában, nem, mert saját lapom ezzel most nem foglalkozik, a többi pedig mással van elfoglalva. Köszönöm a rendelkezésre megjárt, állását köszönöm. és elnézést a csúszásért. Viszont hallásra! Szerintem. Azért néha jobb, jó dolog azt a fajta önkontrollt elveszteni, amikor az ember minden szempontból komil akar maradni. Olyan nem leszek már, mint 5-10 vagy 20 évvel ezelőtt, nem is akarnék olyan lenni. Ne felejtsék, június 13-án nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lakájában, ez hétfeste fél 8 tól 5-ig akváriumklub Aquarium Club, Erzsébet tér, Aquarium Club, le a balra. Nagyjából eltelt fél tízig evidencia felbontás lesz professzionális szinten, abban a reményben nem beszélgettek önökkel, ezt már megmondtam. Tehát szó nem lehet róla. Hogy um, nem hogy um, Későben. Hogy ott azért ennél nagyobb mérvű párbeszédre kerül sor, mint ami itt létrejött. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem ez volt az utolsó, holnap hat után, de még hét előtt találkozunk. A jövő hétfőn nem lesz irőlebonyolításuk egy Jancsi és reményeink szerint kedden egy más típusú műsorra, más helyszíről jelentkezünk. Remélem bírom ehhez mindenkinek a jó indulatát és a támogatását. A felajánlóknak köszönöm a pénzt, a cégnek köszönöm a lehetőséget. Akatos Járosnak és kurtácsandrásnak pedig azt, amit ebbe beletettek. Ha fel akarják vele venni a kapcsolatot, dörö.fialajanos.gmail.com Nyilvánvalóan a telefon itt marad, fogok majd előbb-utóbb örökkel beszélgetni. Ez a holnapi napra tuti, hogy nem vonatkozik. A holnapi nap tekintetben kimarad. Itt lesz a készülék, nem lesz beszélgetés. Holnap Filipov nem lesz, mert nem lesz itthon. Lesz Navrasis Tibor fél 8-tól óra után Horvátssaba félkilenctől, Györgyev is beledek, az első fél órát, meg, vagy az első 40 percet elviszem én a hátamon. Döröpont, fialajanás